Частина 4. Світові війни. Розділ 18. Народження нації. Лише два постріли пролунали вранці 28 червня 1914 року у Сараєво. Першим пострілом 19-річний студент Гаврило Принцип поранив австрійського австрійського. Екс-герцога Франца Фердинанда. другим принцип влучив у його дружину, ерцгерцогиню Софію. Обоє померли до полудня. Ця подія матиме серйозний побічний ефект. Натиснувши на спусковий гачок Браунінга, принцип спровокував Першу світову війну. Гаврило принцип, член сербської націоналістичної організації ненавидів Габсбургів і мріяв про єдину вільну славську державу на Балканах. В австро-угорського уряду були інші мрії. Він прагнув зберегти імперію і вирішив використати вбивство Ерцгерцога як привід для війни із Сербією та покарання її як підбурювача славянського націоналізму. Росія підтримала Сербію. За Австро-Угорщину виступила Німеччина – тоді як Британія та Франція підтримали Росію. До початку серпня майже вся Європа була в стані війни. Велика війна, як її називали в ті часи, забрала 18 мільйонів життів. І військових, і цивільних було понад 22 мільйони поранених. Історики досі сперечаються про причини першої тотальної війни в історії людства – Найчастіше вони посилаються на поділ світу на два протилежні військові табори – Антанта, Сердечний союз, Британії, Франції та Росії, протистояла Троїстому союзу Німеччини, Австро-Угорщини та Італії. Пізніше її замінила Османська імперія. Володимир Ленін наголошував на суперництві великих держав за контроль над ринками збуту та ресурсами. Інші чинники включають зростання масової політичної активності в Європі, а також військову доктрину, що підкреслювала необхідність швидкої мобілізації та важливість першого удару. Усі ці причини сприяли спалого конфлікту і нездатності держав, що воювали завершити його, доки не минули довгі чотири роки. Якщо розглядати основні причини війни, важливо, однак, не випустити з уваги причину, що змусила принципа – стріляти у ерцгерцога у Сараєво. А Австро-Угорщину підштовхнула до рішення розв'язати війну. Цією причиною було зростання конфлікту між дедалі більш агресивним етнічним націоналізмом та ослаблими багатонаціональними імперіями. Війна, спровокована націоналістичним активістом, завдала імперіям серйозних збитків. До переможених потрапила не лише Австро-Угорщина, а й Османська та Російська імперії. Перша повністю розпалася, у той час як останні дві втратили монархії та частину території, зберігшись у іншій формі. Серед переможців були численні національні рухи, що почали будувати власні держави на руїнах колись непереможних імперських гігантів. Хоча українців складно назвати у цій війні переможцями навіть із натяжкою, вони були серед націй, яким війна дала можливість створити державу. У перші місяці і навіть роки, Велика війна не обіцяла нічого доброго для національних меншин. Вона підняла хвилю народної підтримки керівних династій та імперської влади. Уряд Росії використав її спалах, щоб накласти додаткові обмеження на діяльність українофільських організацій. Українських діячів, яких урядовці часто називали «мазепенцями», розглядали як потенційних агентів Габсбургів – Незважаючи на їхні запевняння в лояльності, уряд закрив українські організації, зокрема осередки товариства «Просвіта» і ті українські видання, що ще залишилися, наприклад, газету «Рада» – останній подих ліберального періоду відкритого революцією 1905 року. Усе це знищило сподівання тих українських лідерів, які бачили у війні можливість створення єдиної автономної України в складі російської держави. Багато хто з українських лібералів прийняв нейтралітет, відмовившись підтримувати будь-яку зі сторін. Ліві радикали звернули погляди на Австрію, сподіваючись на те, що та зможе перемогти Російську імперію. Для імперських російських армій війна почалася з неймовірних перемог – на півночі російські війська увійшли до Прусії, на півночі – до Галичини та Буковини. На початку вересня вони взяли Львів, а до кінця року вже контролювали перевали Карпат, просуваючись до Закарпаття. Нові обмеження для українських організацій в імперії призвели до нападок на українських діячів в Австро-Угорщині. Російська окупація Галичини та Буковини тривала до травня 1915 року. Достатньо довго, щоб показати, яке майбутнє підготували Романови для Габсбурзьких українців. Окупаційна влада висунула гасло визволення та возз'єднання загальноросійської нації, через що раніше маргінальні москофіли опинилися в центрі галицької політики. Російський уряд запровадив російську мову навчання в школах замість української і перейменував австрійський та єврейський Лемберг, польський Львов та український Львів на російський Львов. У той час, як росіяни підтримували москофілів, австрійці почали їх переслідувати, щойно почалася війна. 4 вересня 1914 року перших москофільських діячів звезли на відкрите поле табору Талергоф біля міста Грац у Штирії. Невдовзі до них приєдналися тисячі заарештованих справжніх та уявних москофілів та члени їхніх сімей. Серед них було багато громадських діячів, священиків, педагогів, представників освічених класів, але більшість становили прості селяни. Протягом війни до Талергофу було кинуто близько 20 тисяч людей. Від холоду та хвороб померло близько трьох тисяч в'язнів. Сьогодні про трагедію галицьких та буковинських москофілів нагадує лише назва дороги біля аеропорту Граца Лагерштрассе або Табірна вулиця. Інших в'язнів відправили до табору військовополонених у Терезінштатті – Терезін, фортеця у сучасній Чехії, де відбував покарання Гаврило Принцип. Він помер там від суход наприкінці квітня 1918-го, трохи пізніше, ніж за півроку до кінця війни, яку допоміг розв'язати. У Канаді влада інтегрувала близько 4 тисяч українців, а ще 80 тисяч зобов'язала регулярно відзначатися у поліції, розглядаючи їх як іноземців ворожої національності. Їх приписували до австрійців, як і всіх недавніх емігрантів з Австро-Угорщини. На відміну від москофілів, лідери українського руху в Астрогорщині заявили про лояльність до монархії. У цьому вони взяли приклад з більшості своїх прихильників-селян, улюбленою піснею яких у передвоєнні роки була пісня про дружину імператора Франца Йосифа, імператрицю Єлизавету Сисі, убиту 1898 року італійським анархістом. У цій пісні Єлизавету називали «Наша пані – Цісаревна, а Франца Йозефа – «Наш батько». З початком війни українські діячі сформували Головну Українську раду, чия назва нагадувала про Головну Руську раду революційного 1848-го. Ця рада створила перше українське військове формування в австрійській армії – із 10 тисяч добровольців урядовці набрали корпус із 2,5 тисяч осіб під назвою «Січові стрільці». Пряме покликання на Запорозьку Січ і Дніпровських козаків та заяв загальноукраїнської самосвідомості і прагнень галицьких добровольців. Українські політики у Галичині мали подвійну політичну програму – що включала поділ Галичини і досягнення автономії для її української частини та створення під австрійським проекторатом української держави з українських земель, що були у складі Російської імперії. Для досягнення другої мети австро-угорські українці не лише приєдналися до імперської армії, а й почали проєкт перетворення малоросів з-поміж російських військовополонених на українців. Керував цими зусиллями Союз визволення України, сформований у Відні. Але представлений переважно емігрантами із Надніпрянської України, які знали, як розмовляти з власними земляками. Серед них був і майбутній батько радикального українського націоналізму 20 30 років, уродженець Південної України Дмитро Донцов. Наприкінці весни та влітку 1915 року об'єднаний австро-німецький наступ дав змогу австрійцям повернути більшу частину Галичини та Буковини. Як наслідок, цей регіон був повністю очищений від москофілів, залишки яких відступили на схід з російською армією. Далі цитата. «Вони їхали цілими родинами, очолені сільськими старостами, Разом із конями, коровами та іншим майном, що його вони встигли перехопити, описували вихід москофілів газети «Київська мисль». Більшість біженців завершили свій шлях у Ростові-на-Дону та у Панизді-Дону на російсько-українському етнічному кордоні. Перегорталися останні сторінки в історії москофільського руху як серйозної політичної сили. Ті, хто зміг уникнути – Талергофу тепер залишили свій край заради Росії. Навесні та влітку 1916 року російська армія на чолі із талановитим генералом Олексієм Брусиловим почала великий наступ, знову захопивши Волинь, Буковину і частину Галичини. Але він виявився останнім ура імперії, що перебувала на межі економічного та військового виснаження. Всеросійська ідея незабаром опинилася під загрозою не лише у Габсбурзькій Україні, а й у державі Романових. Династія Романових, але не сама імперія, перестала існувати у березні 1917-го. У попередньому місяці нестача продовольства в Петрограді, назва Санкт-Петербурга під час війни, спричинила робітничі страйки та бунт у лавах військових. Лідери думи переконали імператора Миколу II, психологічно виснаженого роками війни, зректися престолу. Він передав корону братові, який відмовився від цієї честі. Думські лідери передбачили новий бунт у разі його згоди. Династії більше не існувало. Тиск вулиці, солдатський бунт та вміле маневрування колись лояльної думи поклали її край – Лідери Думи взялися за створення тимчасового уряду, одним із завдань якого було проведення виборів до установчих зборів, що мали визначити майбутнє російської держави. Петроградські події, що увійшли в історію під назвою «Лютневої революції», застали зненацька лідерів українських організацій. Михайло Грушевський – ключова фігура українського національного руху у Галичині – а під час революції 1905 року і в Наддніпрянській Україні працював над статтею в московській публічній бібліотеці, коли почув галас та крики на вулиці. Коли він спитав бібліотекаря, що відбувається, то дізнався, що почалася революція. Москвичі рушили на Кремль, щоб узяти під контроль цей символ російської державності. На початку березня в Києві представники – Українських політичних і культурних організацій створили координаційний орган, який вони назвали Центральною Радою. Вони обрали Грушевського головою та чекали на його якнайшвидше прибуття до Києва. Приїхавши, силобородий професор дав повну підтримку ініціативам молодому поколінню українських діячів, більшість з яких були студентами або представниками інтелігенції у віці 20-30 років. Мало хто зі старих колег Грушевського, що належали до поміркованої гілки українського руху, тепер вони називали себе товариством українських поступовців. Захотів приєднатися до молодих революціонерів. Навчені досвідом 1905 року вони вже знали, що революції завершуються реакцією і були готові обміняти лояльність до режиму на поступки у культурній сфері. Їхнім найвищим пріоритетом було запровадження освіти українською мовою. Грушевський вважав, що вони не мали рації. Настав час не просити освітньої реформи, а вимагати територіальної автономії для України в реформованій демократичній російській державі. Для багатьох ветеранів українського руху це звучало занадто амбітно, якщо не фантастично. Зважаючи на складну історію взаємин українців з імперським урядом, але Грушевський та його юні, сповнені ентузіазму прихильників, вважали інакше. Вони почали діяльність у березні, працюючи у кімнаті-підвалу педагогічного музею в центрі Києва. Згодом був створений Генеральний секретаріат Уряд Автономії України під керівництвом провідного письменника-модерніста Володимира Винниченка. Пишучи і українською, і російською мовами, Винниченко став першим українцем від часів Миколи Гоголя, якому вдалося завоювати чималу читацьку аудиторію в Росії. Новий уряд претендував на юрисдикцію над великою частиною сучасної України, а саме над Київщиною, Подільською, Волинською, Чернігівською та Полтавською губерніями. До липня тимчасовий уряд у Петрограді визнав Генеральний секретаріат регіональним урядом України. Як усе це могло статися? Як могла українська ідея, маргіналізована після революції 1905 року, Вийти переможцею із боротьби з російськими лібералами та соціал-демократами, а також прихильниками російського націоналізму злав істинно російських патріотів, у революційній атмосфері того часу, суміш ліберального націоналізму та соціалізму запропонована молодими лідерами ради виявилася привабливою ідеологією. Політично активна громадськість стала розглядати ідею територіальної автономії України, яку пропагували українські партії як єдиний шлях виходу з безлічі військових, соціальних та економічних проблем, що обсіли країну. Центральна Рада стояла на чолі цього руху як єдина установа, здатна забезпечити дві основні вимоги моменту. Дати землю селянам та мир суспільству. Солдати, яким хотілося якомога швидше завершити війну, масово із з ентузіазмом підтримали раду. У той час, як тимчасовий уряд у Петрограді був зайнятий підготовкою нового наступу і закликав солдатів боротися до кінця разом із Британією та Францією. Центральна Рада обіцяла мир і стала єдиною надією в Україні спустошені бойовими діями. Українізовані армійські підрозділи – це загони, сформовані із вояків, набраних в українських губерніях і відправлених на український сектор фронту, заявили про лояльність до Ради. Загалом таких вояків налічувалося майже 300 тисяч – ці стомлені війною селяни у солдатській формі не лише палко прагнули повернутися додому, а й хотіли потрапити туди вчасно для перерозподілу поміщицької землі, який Центральна Рада обіцяла провести, незважаючи на сильний опір з боку землевласницьких класів. Українське селянство, що перебувало під впливом українських соціалістів-революціонерів, які виявилися найбільшою політичною партією Ради, стало її соціальною опорою. Протягом літа 1917 року Центральна Рада, яка спочатку була не більше, ніж Координаційним комітетом українофільських політичних та культурних організацій, перетворилася на парламент країни. Усеукраїнські з'їзди селян, робітників та солдатів відправили до неї представників. Національні меншини зробили те саме. Михайло Грушевський доклав усіх зусиль, щоб закликати прихильників не допустити повторення єврейських погромів і пообіцяв євреям, полякам та росіянам персональну культурну автономію у самоврядній Українській Республіці, об'єднаній із Росією. У свою чергу єврейські соціалістичні партії приєдналися до Ради і підтримали ідею територіальної автономії України. Так само зробили ліві представники інших меншин. Склад Ради перевищив 800 осіб. Ще до того її лідери створили менший постійний орган – Малу Раду для того, щоб координувати роботу нового революційного парламенту. Десятки видатних українців повернулися до Києва із Петрограда та Москви, яку більшовики зробили новою столицею Росії у березні 1918-го, щоб узяти участь у будівництві нової України. Один із них, Горгій Нарбут, талановитий художник з міжнародною славою, став засновником Української академії мистецтв. Він також став головним розробником українського герба та перших українських банкнот і поштових марок. Герб включав два історичні символи – три зуб, запозичений з монет Володимира Великого та зображення козака. Нова держава оголосила Київську Русь та Козацьку Гетьманщину своїми попередниками – Два кольори герба – синій і жовтий – походили з Галичини, де вони століттями були частиною місцевого герба. Ці кольори символізували єдність українських земель по обидва боки Східного фронту світової війни. Та не все було безхмарно у новоствореній українській автономії. Рада не спромоглася організувати життєздатний державний апарат або створити надійні збройні сили із сотень тисяч офіцерів та солдат, які готові були присягнути їй на вірність. Письменники, учені та студенти, що опинилися біля керма нового апарату, жили романтичними мріями про національну революцію та знищення старої державної машини, відсутність Ефективного уряду та надійної армії стала проблемою восени 1917-го, коли Рада стала втрачати ґрунт під ногами через нездатність виконати попередні обіцянки. У місцях, де підтримка Ради впала до 9-13%, винятком був лише Київ з 25%. Влада почала переходити до більшовицьких рад. Село ставало дедалі більш неспокійним, оскільки Центральна Рада не змогла забезпечити ні землі, ні миру. Селяни почали самі захоплювати казенні та поміщицькі землі. Більшовицький переворот у Петрограді, що пізніше став відомий під назвою Жовтневої революції, мав великий вплив на події в Україні. У відповідь на нього Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку – УНР – окрему державу, яка мала залишатися у Федеративному Союзі із Росією. Вона також претендувала на додаткові території – Катеринославську та Херсонську губернії, а також частини Таврійської, Курської та Воронезької губернії, населених етнічними українцями. Це означало кінець нетривалої співпраці між Центральною Радою та більшовиками, які координували дії в Києві, щоб перемогти війська, Вірні тимчасовому уряду. Почалася конфронтація між урядом України в Києві та більшовицьким урядом у Петрограді. Більшовики отримали владу в Росії, захопивши контроль над Радами, новою формою управління, створеною представниками робітників селян та солдатів. Жовтневий переворот, що скинув тимчасовий уряд, був схвалений другим Всеросійським з'їздом Рад – який відбувався в Петрограді під час перевороту і був під контролем більшовиків та їхніх союзників. Вони спробували застосувати ту саму тактику і в Україні, скликавши всеукраїнський з'їзд Рад у Києві у грудні 1917 Але більшість делегатів виявилися представниками сил, які підтримували Центральну Раду і запланований більшовиками переворот провалився. Ця невдача виявилася тимчасовою. Більшовицькі делегати перебралися з Києва до Харкова, де наприкінці грудня проходив з'їзд Рад від Промислового Сходу. 24 грудня 1917 року цей з'їзд заявив про створення нової держави – Української Народної Республіки Рад. Та на початку січня 1918-го червоні війська з Росії увійшли до України і рушили на Київ під прапором віртуальної держави, проголошеної в Харкові, який пізніше стане столицею радянської України. Під керівництвом колишнього підполковника в армії тимчасового уряду Михайла Муравйова вони просувалися залізницею і захоплювали великі промислові центри, де їх підтримували мобілізовані більшовиками робітничі загони. Центральна Рада втратила будь-який контроль над великими містами, де вона мала вплив на ліберальну інтелігенцію, але не на робітників. До того ж, у неї було дуже мало військ для захисту від більшовицького вторгнення – Ті військові підрозділи, які заявили про підтримку Центральної Ради улітку 1917 року, були відправлені на фронт. Тепер лідери Центральної Ради не мали військ, щоб захистити країну. 24 січня 1918 року Центральна Рада видала свій останній, четвертий універсал. Цим словом, за часів Козаччини називали укази, що проголосив політичну незалежність України. Далі цитата. «Однині Українська народна республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу», – проголошував текст. Представляючи законопроект у владі, Михайло Грушевський підкреслив два найбільші завдання цього документа – полегшити підписання мирного договору з Австро-Угорщиною та Німеччиною – це могла зробити лише незалежна держава і захистити Україну від навали більшовиків та повстанських загонів Червоної гвардії, робітничих загонів, організованих більшовиками у великих промислових центрах. Але історичне значення четвертого універсалу виходило далеко за межі його безпосередніх завдань. Це був перший відкритий розрив України з Росією від часів Івана Мазепи. Ідея незалежної української держави, уперше сформульована у Наддніпрянській Україні Миколою Міхновським, лише 17 років тому тепер отримала політичну підтримку та легітимність. Джина незалежності випустили з імперської пляшки. Далі цитата. «З усіма сусідніми державами...» А саме, Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччиною і іншими ми бажаємо жити в згоді і приязні, але ніяка з них не може втручатися в життя самостійної Української республіки, проголошував універсал. Звичайно, це легше було сказати, ніж зробити. З півночі та сходу на Київ – Прямували більшовицькі війська, у той час, як у самому місті більшовики влаштовували повстання робітників військового заводу «Арсенал», у будівлях якого сьогодні розташовано мистецький центр та виставковий зал. Надійних військ бракувало, оскільки багатьох приваблювали обіцяні тепер уже більшовикам мир, земля та революційні перетворення у суспільстві. Рада оголосила мобілізацію. На залізничній станції «Круте» у Чернігівській області загін із приблизно 400 українських студентів та курсантів вступив у бій з військами більшовиків, що складалися з моряків Балтійського флоту та військових частин з Петрограда. В одному з епізодів боїв до полону більшовиків потрапило 27 українських юнаків. Їх розстріляли, помстившись за запеклий опір, який юнаки чинили більшовицькому наступу протягом п'яти годин. В українській історичній пам'яті героїв Крут стали вшановувати як перших мучеників за справу національної незалежності. Це був тільки початок. 9 лютого 1918 року Центральна Рада покинула Київ, відступаючи на Захід. Тієї ночі в місті Брест на нинішньому польсько-білоруському кордоні її представники підписали мирний договір із центральними державами – Німеччиною, Австро-Угорщиною та їхніми союзниками. Відмовившись від формування регулярної армії влітку та восени 1917 року, Центральна Рада не мала іншого вибору, як шукати захисту за межами України. Українські делегати погодилися на німецькі та австрійські військове втручання, що почалося негайно. Виснажені тривалою війною армії та економіки центральних держав потребували сільськогосподарських продуктів, а Україна вже мала репутацію житниці Європи. Сторони обговорили, далі цитата, взаємну обміну лишків найважливіших сільськогосподарських і промислових виробів. В обмін на українське збіжжя центральні держави пропонували добре озброєну та змащену військову машину. Вона вкотилася в Україну за 10 днів після підписання договору. До 2 березня більшовики були вигнані з Києва і Центральна Рада... Повернулися до будинку педагогічного музею, а студенти, які загинули під Крутами, були поховані на Оскольдовій могилі у легендарному місці поховання першого київського правителя Вікінга. Більшовики відступали. Не маючи змогу зупинити просування німецьких та австрійських військ, Близько 450 тисяч людей військовою силою вони спробували зробити це дипломатичними та правовими способами. Вони почали проголошувати радянські республіки на півдні та сході України ще на початку року, щоб протистояти Центральній Раді у Києві. У лютому та березні про створення оголосили Одеська Народна Республіка, Донецько-Криворізька Республіка та Республіка Таврида. Центральні держави не звертали на це уваги. За допомогою українських військ вони навіть захопили Крим, на який Центральна Рада на цей час не претендувала, але не приєднали його до Української Народної Республіки. Незабаром більшовики опинилися за межами України, чию незалежність вони були змушені визнати для того, щоб укласти власний мирний договір із центральними державами. Нова українська держава тепер була незалежною від Росії. Не лише де-юре, а й де-факто. Але її незалежність від центральних держав, яким вона погодилася постачати мільйон тонн збіжжя, була якою завгодно, тільки нереальною. Це стало цілком очевидним наприкінці квітня 1918 року, коли німецька військова влада розпустила Центральну Раду, не довіривши її здебільшого соціалістичному уряду виконати план з викачування, так би мовити, зерна. Розпуск відбувся лише за кілька днів після того, як Рада погодилася постачати союзникам вище зазначений мільйон тонн збіжя, а також велику кількість інших сільськогосподарських продуктів. Спланований німцями переворот привів до влади уряд генерала Павла Скоропадського, нащадка козацького гетьмана XVIII століття, глибоко консервативного в поглядах, який представляв інтереси землевласницького класу України. Він оголосив себе гетьманом нової держави, апелюючи до історичної пам'яті мас у традиціях гетьманів старовини, він управляв як диктатор тобто без парламенту. Його владу обмежували тільки іноземні чинники – німецьке та австрійське командування. Продукт російського культурного середовища Скоропадський зазнав швидкої українізації протягом революційного 1917-го, коли тимчасовий уряд поставив його на чолі нових українських військових формувань. результатом відчайдушних спроб Петрограда продовжити війну – умиротворивши національності. Скоропадський сприйняв українську ідею спочатку у її автономному, потім у самостійницькому варіанті, залишившись відданим їй і своїм німецьким симпатикам. До кінця життя, яке обірвалося у квітні 1945 року, коли бомба союзників убила його в Німеччині. Правління Скоропадського виявилося великим благом для українського, державного та інституційного будівництва. Країна вперше отримала власні банки та фінансову систему. Гетьман залучив чиновників імперських часів до керівництва міністерствами та місцевими органами влади. А колишні імперські офіцери створили військові підрозділи. У галузі освіти в Україні виникли Академії наук, Перша національна бібліотека та Національний архів. Також було засновано три нові університети у Катеринославі, Кам'янці-Подільському та Києві. Хоча Скоропадський так і не опанував повністю українську мову, він утілив давню мрію українофільської інтелігенції – запровадження української мови у шкільну систему – завершення процесу, що його започаткувала Центральна Рада. Хай які були досягнення Скоропадського в інституційній та культурній сферах, його правління стало предметом осуду з боку соціалістичних лідерів Центральної Ради. Вони відмовилися співпрацювати з новим режимом, який вони, часто маючи на те вагомі причини, розглядали як витвір та притулок для російських консерваторів, вигнаних з Росії більшовицькою революцією. Багато українських соціалістичних вождів пішли у підпілля і почали готуватися до повернення на політичну сцену. Повстання проти гетьмана витало у повітрі. Режим був дуже непопулярним серед робітників, чий робочий день Скоропадський подовжив до 12 годин або селян, чий врожай вилучали гетьманські урядовці, а німецькі військові. На кінець літа 1918-го тисячі робітників страйкували, а близько 40 тисяч селян об'єдналися в збройні загони. У повоєнній Україні не бракувало підготовлених військовослужбовців. Каральні експедиції, здійснювані німецькими військами, лише погіршували ситуацію. На початку осені режим був в вагонії. Він намагався врятувати себе, виголосивши гасло Федерації з небільшовицькою Росією, але ця запізніла спроба залучити на свій бік Антанто, що підтримувала ідею єдиної російської держави, провалилася. Така символічна втрата незалежності України лише роздратувала соціалістичних лідерів Центральної Ради, які активно працювали над тим, щоб скинути гетьмана. Але більше, ніж будь-що на падіння режиму Скоропадського вплинуло завершення Першої світової війни. 11 листопада 1918 року у Комп'єнському лісі на північ від Парижа представники німецького військового командування підписали перемир'я з британськими та французькими супротивниками. Закінчення бойових дій означало, що німецькі та австрійські війська залишать Україну. За три дні по тому, 14 листопада, директорія Революційний комітет, названий за аналогією з урядом революційної Франції XVIII століття та очолений Володимиром Винниченком, колишнім головою уряду Центральної Ради, підняла відкрите повстання проти Гетьмана. Директорія не перешкоджала німецьким та австрійським військам піти. І 15 грудня її війська, що складалися з повсталих селян та військових підрозділів, які покинули гетьмана, увійшли до Києва. Гетьмана то більше не було. Витвір війни, зроблений за підтримки однієї зі сторін конфлікту, він виявився нездатним вижити самостійно. УНР повернулася назад із задоволенням перебравши установи, створені її попередником. Але її контроль над Києвом був аж ніяк неміцним. Більшовики, яким довелося відступити перед німецькими та австрійськими військами рік тому, тепер готувалися повернути Україну. По інший бік фронту у Галичині завершення світової війни прискорило створення іншої української держави, яка невдовзі буде відома як Західноукраїнська Народна Республіка. Її формування почалося в жовтні після декларації нового імператора Карла І про федералізацію Австро-Угорської імперії. Українські лідери претендували на етнічні землі – Галичину, Боковину та Закарпаття. Австро-Угорщина доживала останні дні. Її останній акт – підписання угоди про перемир'я з Антантою, до якої тепер приєдналися США, Відбувся 3 листопада 1918 року. Народи, якими правили звідня та Будапешта, рвалися на волю з імперської клітки. Але падіння дуалістичної монархії, що не пережила цього листопада, вивільнило потік взаємних територіальних претензій. Зокрема, українці та поляки вчепилися одне одному в горлянки через контроль над Галичиною. Незважаючи на численні обіцянки, Віденський уряд так і не спромігся поділити провінцію на східну та західну частини, і тепер поляки претендували на всю її територію. Українці вдарили першими 1 листопада 1918 року, взявши під контроль Львів, місто, оточене українськими селами та містечками. Але великою мірою польське та єврейське за етнічним складом. Цього дня вони проголосили незалежність новоствореної української держави. Поляки завдали удару відповідь, повернувши місто за 20 днів по тому. Керівництво Західноукраїнської Народної Республіки на чолі з відомим юристом та громадським діячем Євгеном Петрушевичем змушений було переїхати на Схід, спочатку до Тернополя, потім до Станіславова, нинішній Івано-Франківськ. Так почалася тривала та кривава українсько-польська війна. 1 грудня 1918-го представники двох українських республік – Східної та Західної – вирішили об'єднати сили та створити єдину державу. Вони потребували всієї згуртованості, на яку тільки були здатні. Перша світова війна, яка, за сподіваннями багатьох, мала покласти край усім війнам, започаткувала нові відразу ж після свого завершення. Перша світова війна почалася зі спроб Австрії зберегти контроль над слов'янськими народами, що перебували під її владою. Та дій Росії, яка вважала себе захисницею всіх слов'ян і намагалася поширити загальноросійську самосвідомість на українців Австро-Угорщини. У Східній та Центральній Європі війна спочатку послабила, а потім знищила імперію у той час як революція покінчила зі старими порядками. Обидва імперські уряди впали. Як і решта Європи, Україна вийшла з лих війни зовсім іншою – психологічно контуженою та бруталізованою, зі зруйнованою економікою, втратами населення, а також мобілізованою етнічною самосвідомістю та більш антагоністичними відносинами між етнічними групами, ніж будь-коли раніше. Але крах імперії дав українцям також нову самосвідомість, створив українську державу з власним урядом та армією і розмістив Україну на політичній мапі Європі. Нові політики, народжені війною, дали українцям по обидва боки колишнього імперського кордону чітку політичну мету – незалежність. Не більше, ніж фантазія до війни, вона стала частиною ідеології спільно для соціалістичних лідерів Ради, консервативних прихильників Скоропадського і ліберально налаштованих борців за Західноукраїнську Народну Республіку у Галичині. Справа незалежності мобілізувала українців, але також налаштувала проти нової країни-сусідів. Одна справа проголосити незалежність – та зовсім інша – здобути її. Українцям доведеться боротися за неї, і не на один фронт. Розділ 19. Втрачена мрія. У середу 22 січня 1919 року у Києві був чудовий зимовий день, з легким морозом, але без снігу. Нам відомо про це, бо того дня в місті перебувала знімальна група, яка робила одну з перших зйомок масового заходу у столиці. Минув рік із того часу, як Центральна Рада проголосила незалежність України у четвертому універсалі. Повернувшись до влади, деякі з її колишніх лідерів скористалися цією нагодою для іншої важливої декларації – проголосити об'єднання в одній державі колишніх австрійської та російської частин країни. Вони побудували тріумфальну арку від Володимирської вулиці до Софіївського собору, обравши собор часів Київської Росії історичним фоном для проведення масового мітингу, церковної служби та військового параду. Докладно розроблених церемоній для відзначення події, яка ще кілька місяців тому здавалася не більше, ніж мрією маленького кола українських інтелектуалів по обидва боки російсько-австрійського кордону. Коли опівдні дзвони Святої Софії почали передзвін, камера вихопила зображення щасливих облич, жінок із квітами, юрби чоловіків у військовій формі. У центрі уваги були члени директорії нового революційного уряду, очолювані високим чоловіком із бородою, вдягненим у темний шкіряний плащ і вовняний кашкет широкими крисами. Це був голова директорії та колишній очільник уряду Центральної Ради Володимир Венеченко. Праворуч від нього йшли представники Західної України уповноважені народними зборами українських земель колишньої імперії Габсбургів, укласти акт про об'єднання двох українських держав. Але найбільшу увагу оператора привернули не Вениченко і не Лев Бачинський, голова делегації від парламенту Західноукраїнської Народної Республіки. Найбільше, так би мовити, ефірного часу дісталося чоловікові середнього віку і середньої статури у смушковій шапці, такий самий, як і в офіцерів, що його оточували. В одному кадрі він стоїть поруч із Венеченком, палячи цигарку, а потім поправляючи ремінь та одяг. Це був Симон Петлюра, головний отаман або командувач військ Директорії. На момент знімання фільму Петлюрі, який народився у 1879 році у Полтаві, було 38. Як і Йосиф Сталін, який був на півроку старший за нього, Петлюра почав революційну діяльність ще студентом духовної семінарії. Незабаром він став одним із лідерів Української соціал-демократичної робітничої партії, скорочено УСДРП. Після поразки революції 1905 року Петлюра редагував низку українських журналів та газет спочатку в Києві, потім у Санкт-Петербурзі, а з 1912 року – у Москві. 1917-го, як голова Українського генерального військового комітету, а потім як генеральний секретар з військових справ Центральної Ради, він керував формуванням українських підрозділів у лавах російської армії. Імперські урядовці доручали командувати одним із таких підрозділів майбутньому гетьману Павлу Скоропадському. На стрічці, знятій 22 січня 1919 року в Києві, Петлюра стоїть поруч із Володимиром Виниченком, але не розмовляє з ним. Між двома політиками не було приязні Їхнє суперництво тривало ще з довоєнних часів, коли обидва були лідерами ОСДРП. РП. У часи Центральної Ради Вениченко, який мав сильні пробільшовицькі симпатії, звинувачував Петлюру в тому, що той спровокував більшовицькі вторгнення. У грудні 1917 року, напередодні цього вторгнення, Петлюра змушений був піти у відставку. Хоча Петлюра і Вениченко об'єдналися, щоб підняти повстання проти гетьмана, Їхнє суперництво тривало і в директорії, але швидко було розв'язане. До березня 1919 року Венеченко, чиї настрої так і залишилися прорадянськими та пробільшовицькими, уже буде і поза Україною, і великою мірою поза політикою. Після від'їзду Венеченка Петлюра стане одноосібним головою директорії. Були важливі політичні та військові чинники, що сприяли зростанню впливу Петлюри в той час, коли у еміграції опинився не лише Вениченко, а й Михайло Грушевський, інша важлива постать 1917-го. Петлюра здобув популярність, оскільки його посада секретаря військових справ, а потім головнокомандувача, стала критично важливою в той період, коли українська революція перейшла з парламентської до військової стадії. На початку 1919 року, коли Україна знову опинилася під нападом більшовиків, Петлюра став ключовим міністром в уряді. 2 лютого 1919-го, менш ніж за два тижні після святкування акту з Луки, директорію витіснили з Києва. Вона переїхала спочатку до Вінниці, а потім створила штаб-квартиру у Кам'янці-Подільському. Це ближче до колишнього російсько-австрійського кордону, на той час кордону з Західноукраїнською народною республікою. Альтернативи відступу не було, бо в українській армії знову панував безлад. Селянські загони, які Петлюра повів наприкінці 1918-го проти гетьмана Скоропадського, майже повністю зникли. Зі 100 тисяч вояків-селян лише чверть лишилася з Петлюрою. Решта повернулася в село, вважаючи, що вже виконали місію. А інше нехай робить уряд, якому вони допомогли здобувати владу. Більшість із тих, хто залишився, очолювали отамани. Цим словом, козацької доби тепер називали тих, кого за 100 років будуть називати польовими командирами. Титул головного отамана, який мав Петлюра, відображав сумну реальність. Він командував групою недисциплінованих польових командирів, а не дисципліновану армію. Петлюрі та його офіцерам так і не вдалося здійснити перехід від повстанських загонів до регулярної армії. Бувши успішними бунтівниками, українські політики виявилися аматорами у справі державного будівництва та організації Збройних сил. Єдиними надійними підрозділами на службі ОНР були ті, що склалися з галицьких вояків, українців австрійської армії, захоплених росіянами під час Першої світової війни. Колишні галицькі полонені приєдналися до Сили Республіки після лютневої революції 1917-го. Вони виявилися найбільш дисциплінованими з'єднаннями кількох українських урядів. У липні 1919 року Петлюра отримав нове підкріплення з Галичини. 50 -ти тисячна українська галицька армія УГА перетнула річку Збруч, що раніше розділяла імперії Габсбургів та Романових, і приєдналася до військ Петлюри на Поділі. Здавалося, що об'єднання Східної та Західної України, проголошене півроку тому в Києві, почало давати перші плоди. Та обставини, у яких відбулося це об'єднання, насправді були жахливими, і армія Петлюри – та українська галицька армія були на межі поразки, причому останньо витіснив із Галичини наступ польської армії. Як і чому це сталося? Незважаючи на захоплення Львова поляками у листопаді 1918-го, західноукраїнському уряду вдалося встановити досить ефективний контроль над більшою частиною Східної Галичини, населеною українцями. Він створив адміністративну систему, яка реально працювала, запропонував низку реформ, зокрема перерозподіл землі, що був вигідним для селянства, і згуртував українське населення навколо ідеї незалежності від Польщі. Поворотним моментом у польсько-українській війні став прихід до Галичини у квітні 1919 року 60-ти армії під командуванням генерала Юзефа Галера фон Геленбурга. Вона була сформована у Франції з польських військовополонених, які спочатку воювали на боці австрійців і озброєна Антантою. Частина офіцерів, що командували армійськими корпусами, були французами. Армію відрядили на Східний фронт для боротьби із більшовиками – але Галлер розгорнув її проти українських військ у Галичині. Французи протестували, надсилаючи телеграми, але поляки витісняли погано озброєну українську армію на Схід і запевняли французів, що всі українці є більшовиками. Улітку 1919-го Українська Галицька армія відступила до Збруча, і перетнули його, щоб об'єднатися з силами Петлюри на Поділі. Налічуючи близько 50 тисяч вояків, українська Галицька армія, 35 тисяч солдатів, вірних Петлюрі, та близько 15 тисяч повстанців під командуванням союзницьких отаманів, українські війська становили серйозну бойову силу. Прихід галичан дав Петлюрі шанс відбити захоплені більшовиками території Центральної та Східної України. Але єдність двох країн виявилася менш міцною, ніж здавалося. Консервативному у політичному відношенні керівництво Західноукраїнської Народної Республіки було складно робити спільну справу з лівими членами уряду директорії – Галицькі командири не могли зрозуміти слабкої дисципліни колишніх повстанців, тож обидві групи почали поглядати в різні напрямки, шукаючи можливих союзників. Більшовицькому перевороту, що стався у жовтні 1917-го в Петрограді, чинив опір не лише український уряд у Києві. Проти більшовиків виступили національні уряди в інших частинах імперії, особливо в Балтії – та на Північному Кавказі. У Південній Росії колишні імперські офіцери і донські козаки об'єднали сили та створили Білу армію, яка боролася за відновлення до більшовицького політичного та соціального ладу. Західні держави, зокрема Британія та Франція, надали підтримку цій армії під командуванням Антона Денікіна – коли влітку 1919 року вона почала наступ на більшовиків на територію України. Поява Денікіна у південній Україні та його просування на північ поставило нове питання перед українським урядом та його збройними силами. Чи слід їм укладати союз із Денікіним, чи остерігатися його, оскільки він прагне не лише знищити соціальну революцію, яку обстоювали ліві українські лідери, а й відновити єдину та неподільну російську державу. Галицькі та надніпрянські українці по-різному відповіли на це питання. Західняки не бачили жодної проблеми у союзі з антибільшовицькою та антипольською білою армією, Східняки, зі свого боку, розглядали поляків, яких остерігалися галичани, як потенційних союзників у боротьбі з більшовиками та білими, тоді як деякі напівсамостійні в діях отамани були не проти приєднатися до Червоної армії. Об'єднані ідеологією та обставинами дві сторони і досі вели кожну свою війну. У серпні коли білогвардійські та галицькі підрозділи одночасно війшли до Києва, галичани люб'язно відступили, залишивши місто Білим, що спричинило серйозний конфлікт між Петлюрою та галицькими командирами. Повний розрив стався у листопаді 1919 року, коли велика епідемія Тифу ледь не знищила обидві армії, змусивши вцілілих галичан приєднатися до Білих а Петлюру – укласти угоду з поляками. 1919-го, який почався на високій ноті та з великими надіями для обох українських держав, завершився катастрофою. На кінець року українських Збройних Сил більше не існувало, а з ними не стало й державності. Східні українці зазнали поразки через те, що були політично розділені і погано організовані, тоді як галичани програли, бо маючи недостатню чисельність та вогневу потужність, не отримали допомоги від східних братів. Об'єднання двох держав та армій привело радше до військового союзу, ніж до створення єдиної держави чи Збройних сил. Тривалий період існування в окремих імперіях з різними політичними та соціальними порядками дуже вплинув на політичну та військову культуру двох українських еліт – та їхніх послідовників, які вважали, що належать до однієї нації. Однак, незважаючи на лиха на 1919 року, вони не були готові відмовитись від цієї ідеї. Щойно українські війська покинули головне поле бою і ідея української незалежності, здавалося, зійшла на нівець, три основні сили зійшлись у боротьбі за контроль над Україною. Польські війська, ведені баченням відновлення польської держави в кордонах, близьких до тих, що існували, до поділів Речі Посполитої, володарювали у Галичині і рухалися на Поділлі та Волині. Білі армії, підтримані Антантою, просувалися від південної України на північ у напрямку Росії з метою відновлення єдиної та неподільної російської держави царських часів. Крім того, були ще й більшовики, довгостроковою метою яких стала світова революція, а нагальною необхідністю – військове виживання. Ні того, ні іншого, як відверто визнав Володимир Ленін, неможливо було досягнути без українського вугілля та хліба. З усіх режимів та армій, які воювали в Україні 1919 року, більшовики мали найбільше влади і найдовше тримали Київ у своїх руках з лютого до серпня, а потім знову у грудні. Але контроль над великими промисловими містами українського степу не означав контроль над усією Україною. Село повставало проти нових більшовицьких господарів. За час правління вони налаштували проти себе українських лібералів та соціалістів, багато з яких вітали радянську владу, але не за рахунок своєї програми державного будівництва. Те саме стосувалося і селян, які підтримали більшовицькі обіцянки дати їм землю за номінальною вартістю, але потім були змушені віддати врожай під дулом пістолета. Сільські повстання зіграли у втраті більшовиками України 1919 року не меншу роль, ніж Біла армія Денікіна і Галицька та Східна українська армія Петлюри. Після розгрому Денікіна і нового захоплення Києва у грудні 1919 більшовики вирішили проаналізувати минулі помилки. Першим зробив висновки Володимир Ленін. На його думку, більшовики постали перед проблемами в Україні, бо знехтували національним питанням. Невипадково наприкінці 1919-го, на початку 1920-го року, більшовицьке військо повернулося до України під прапором формально незалежної Української Радянської Соціалістичної Республіки та спробувало заговорити до українців їхньою рідною мовою. З відвертою русифікацією було покінчено. Розпочалася культурна адаптація більшовицького режиму до вимог Національної революції – у межах нової політики, що нагадувала імперську коаптацію місцевих еліт, більшовики відкрили двері партії для українських лівих. Колишніх есерів, які прийняли ідею радянської організації майбутньої української держави і увійшли в історію як боротьбисти за назвою їхнього друкованого органу газети «Боротьба». Прийняті до партії в індивідуальному порядку, вони забезпечили більшовиків край потрібними україномовними кадрами та культурною елітою. Настало примирення із селянами, що отримали землю, яку їм так довго обіцяли. Навесні 1920 року більшовики відклали плани щодо створення великих колективних господарств на землях конфіскованих у дворянства і дозволили селянам розділити землю їхніх колишніх господарів. Нова стратегія працювала. 1920-го більшовики змогли встановити контроль над Центральною та Східною Україною та усунути останню реальну загрозу у регіоні. Наприкінці квітня 1920-го польські війська Юзефа Пілсуцького, підтримувані залишками армії Петлюри, розгорнули наступ на Київ з боку Волині та Поділля. Метою Пілсуцького було створення буферної української держави між Польщею та Радянською Росією. Спочатку наступ був успішним. 7 травня Петлюра знову увійшов до Києва на чолі українського війська але цього разу на його боці не було Галицької армії. Ціна, яку йому довелося заплатити за підтримку Польщі, навряд чи була великою, але мала величезне символічне значення. Головний отаман погодився визнати польський контроль над Галичиною, завдавши останнього удару по непростих відносинах між двома українськими державами. Успіх Петлюри був нетривалий. Більшовики перейшли у контрнаступ, витіснивши польську-українську армію з Києва 13 червня. Перша кінна армія на чолі із Семеном Будьоновим прорвала оборону, перекривши супротивниковий шлях до відступу та завдавши спустошливого удару ззаду по польських та українських позиціях. Червона армія наступала по всьому фронту не тільки в Україні, а й у Білорусі, долаючи до 30 км на день. Незабаром вона досягла Львова, який Йосиф Сталін, тоді комісар одного із Червоноармійських фронтів, вирішив узяти штурмом, прагнучи здобути лаври великого полководця. За іронією долі, місто було врятовано від більшовицької навали польськими та українськими військами. Причому останні вояки-петлюри були родом зі Східної України. Успішний захист Львова став важливим чинником, що призвів у підсумку до поразки радянської Росії у війні з Польщею. Військова фортуна знову змінилася у серпні 1920-го. За допомогою зброї, отриманої від Антанти та завдяки порадам британських та французьких офіцерів, серед останніх був майбутній президент Франції Шарль Де Деголь. Польські підрозділи зупинили радянський наступ на околиці Варшави, перемігши ворога у битві, відомій як «Диво на Віслі». Одним із тих, хто забезпечив це «Диво» з радянського боку, був Сталін. Це він закликав будьоного не послухатися наказу своїх командирів і спробувати взяти Львів замість рухатися в напрямку Варшави. Тепер червона армія хаотично відступала. До жовтня, коли сторонами було підписано перемир'я, радянсько-польський кордон перемістився вглиб Білорусі на півночі та України на півдні. В Україні під контролем поляків знову опинилися Волинь та частина Поділля. Незважаючи на цей успіх, польські спроби створити буферну українську державу зі столицею у Києві зазнали краху. Так само, як і надії українців на відродження незалежної державності. Диво на Віслі також поклало кінець радянським планам перенести революцію до центру Європи. Одним із найвідоміших літописців польсько радянської війни був одесит Ісаак Бабель. Він воював у лавах першої кіної армії Будьонного і вів щоденник, пізніше використаний під час написання збірка оповідань під назвою «Конармія». Ця книжка розкритикована Будьоновим за спотворення героїчного образу солдатів Описує жорстокість воєнного часу, насильство червоних кавалерістів і трагічне становище єврейського населення України в умовах постійної війни. Через численні армії, що билися одна з одною протягом майже трьох років, постійно змінюючи лінії фронту, цивільне населення України зазнало нового насильства і руйнувань, не встигнувши отямитись від спустошень світової війни». Жодній групі не жилося гірше, ніж євреям, які зазнавали нападів з усіх боків – від червоних, білих, українських армій та повстанських ватажків. Погроми складно було назвати новим явищем для України та смуги осілості загалом, але цього разу їх здійснювали озброєні нападники. Кількість їхніх жертв зростала в геометричній прогресії – Подолавши позначку у 30 тисяч в одній лише Україні, то звичайних причин погромів, бажання грабувати, християнський антиюдаїзм та сучасний антисемітизм сталися політика та ідеологія революційної доби. З одного боку, у євреях вбачали капіталістів-експлуататорів, яких ненавиділи комуністичні та соціалістичні пропагандисти, а з іншого – затятих прихильників більшовизму. Основні погроми почалися навесні 1918 року із просування німецьких та австро-угорських військ в Україну. Першими зловмисниками, однак, були не німці чи війська Центральної Ради, а більшовики, які відступали. Вони замінили християнське завзяття на комуністичну доброчесність і виправдовували свій напад на євреїв Новгород, Сіверська та Глухова, колишньої гетьманської столиці, як напад на буржуазію. Навесні 1919 року, коли армія Петлюри відступала на захід під ударами більшовиків, тепер уже українські підрозділи влаштували серію погромів, найбільший з яких у Проскурові, нині Хмельницький, забрав приблизно 1700 життів. Пізніше того ж року єврейські поселення були розграбовані повстанськими отаманами та їхніми свавільними підрозділами, які не турбувалися про політичні гасла і були зацікавлені лише у поживі. Восени прийшли денікінці, що влаштували власні погроми під традиційним антисемітським гаслом «Бий жидів, Рятуй Росію». Найбільший із них відбувся в місті Фастів на південь від Києва забравши близько тисячі безневинних жертв. За даними дослідників, на рахунку білих було до 20% погромів, червоних – до 10%, повстанських отаманів – до 25% і військ Петлюри – до 40%, найбільше за роки війни. Біла армія була єдиною організованою Збройною силою, де солдати проводили погроми за згоди командирів. Напевне, єдині вояки, які утрималися від погромів – це галицькі українці. Євреї українських містечок організовували загони самооборони, що були ефективними у боротьбі з повстанськими отаманами, але не могли протистояти великим арміям. Єврейська молодь також масово вступала до лав Червоної армії, політичний керівник якої – Лев Троцький був родом з України і часто розглядався як символ єврейського більшовизму. Але причина популярності Червоної армії серед євреїв виходила далеко за межі особи Троцького. Єврейські революціонери завжди брали активну участь у соціал-демократичних рухах, чи то більшовицьких, чи меншовицьких. Крім того, молоді євреї приєднувалися до армії, яка, якщо судити з кількості погромів, Здавалося, доброзичливіше ставилася до них. З цього погляду, історія Ісаака Бабеля, який після короткого перебування в ЧК Ленінській таємній поліції, приєднався до кінної армії Будьоного як політичний комісар і журналіст, навряд чи була нетиповою для єврейської молоді з Одеси. Погроми 1919 року поклали край Українсько-єврейському альянсу перших місяців революції. Вони ж перетворили Симона Петлюру на жахливий символ українського антисемітизму. Його ототожнення із антисемітизмом ще більше посилилося, коли 1926-го, живучи в еміграції в Парижі, він був застрелений колишнім солдатом Червоної армії Шолемом Шварцбардом. Багато хто вважав, що Шварцбард – ліквідував лідера української політичної еміграції за дорученням таємної поліції Йосифа Сталіна. Але Шварцбард стверджував, що діяв сам і вбив Петлюру, прагнучи помститися за єврейських родичів, які загинули під час українських погромів. Одне не суперечило іншому. Паризький суд залишив винного на волі. Чи справді Петлюра був відповідальний за погроми? Симон Петлюра, соціал-демократ, у дореволюційні роки голова лівої директорії, за політичними переконаннями, був інтернаціоналістом, як і його політичне середовище. Він поділяв думку Михайла Грушевського та інших членів Центральної Ради про те, що євреї є природними союзниками українців у боротьбі проти національного та соціального гніту. Ця думка становить лейтмотив наказів, що їх Петлюра віддавав військам. Час зрозуміти, що все єврейське населення, їхні жінки, їхні діти було поневолене і позбавлене Національної свободи так само, як і ми, писав він у наказі у серпні 1919 року. Вони не повинні нікуди від нас йти. вони живуть із нами з давніх часів, розділяючи з нами наші біди та нещастя. Я рішуче наказую, що ті, хто підбурює вас здійснювати погроми, будуть вигнані із нашого війська і засуджені як зрадники вітчизни». У розумінні петлюри напади на євреїв дорівнювали зраді України – Проблема полягала в тому, що видаючи накази, він зрідка або із запізненням карав винних. Отаман Іван Семисенко, чий загін влаштував у лютому 1919 року погром у Проскурові, був засуджений і розстріляний, але не за участь у погромах. У березні 1920-го занадто пізно, щоб це мало вплив на армію в розпал погромів. Петлюра неохоче впроваджував у життя накази, оскільки мав обмежений вплив на армію. Причини, з яких армія брала участь у погромах, були ті самі, що і причини програшу в боротьбі за незалежність. Тобто її підрозділи були часто некеровані і деорганізовані. Такі соціалістичні українські лідери, як Петлюра, опинилися на гребені хвилі селянської революції – яка прийшла надто рано з точки зору українського національного руху. До того, як їхня країна запалала у вогні революції, іноземної інтервенції та громадянської війни, в українських діячів ніколи не було можливостей працювати з селянськими масами та виховувати їх в основах нової соціалістичної та інтернаціоналістичної віри. Напередодні Першої світової війни в Україні вільно вели пропаганду тільки прихильники малоросійської ідеї та активісти російських націоналістичних організацій, для яких антисемитизм був ключовим ідеологічним чинником. Правобережна Україна, що перед війною перетворилася на бастіон Союзу руського народу, Стала і місцем найжахливіших погромів 1919-го. Єдиним отаманом, який намагався хоч із перемінним успіхом стримувати війська від влаштування погромів та боровся з антисемітизмом у лавах своєї селянської армії, був Нестор Махно. Незенький худорлявий чоловік з вусами та довгим волоссям, він був харизматичним командиром найбільшої селянської армії в колишній Російській імперії. Ця армія в найкращі часи налічувала 40 тисяч вояків. Селянин за походженням і анархіст за політичними поглядами Махно був найбільш ідейним серед повстанських отаманів. Його базою і місцем дій було містечко Гуляйполе на півдні України. Сільська глушина розташована між вугільними шахтами Донбасу та залізорудними копалинами Криворіжжя. На початку ХХ століття нова залізниця, що проходила через місто Олександрівськ, нині Запоріжжя, недалеко від батьківщини Махна – Перетнула лінію Москва Севастополь і з'єднала два індустріальні регіони України, розташування залізниць поставило Махна та його військо в центр боротьби за контроль українського півдня. Селянські вояки Махна мало поділяли його анархічні принципи та мрії і з презирством ставилися до ідеологічно мотивованих анархістів навколо так би мовити, батька, як вони називали Махна, за традицією селянського патерналізму. Селяни ненавиділи будь-який державний контроль. Ця позиція імпонувала анархійським ідеологам Махна і прагнули експроприації та перерозподілу землі. Як і запорозькі козаки XVII століття, Махновська армія, що діяла в колишньому козацько-татарському прикордонні, дистанціювалася від українських урядів на півночі і часто воювала з ними. Хоча абсолютну більшість вояків Махна становили етнічні українці, а українська національна ідея не була для нього чужою, його дружина-вчителька активно пропагувала її. Погляди вождя анархістської революції були переважно інтернаціоналістськими. Серед усіх сил, що боролися за Україну, Махно вважав потенційними союзниками лише більшовиків. Але вони повернули зброю проти нього. Щойно батько допоміг їм розгромити головного ворога – Білу армію під командуванням генерала Петра Врангеля, рештки якої перетворили Крим – на останній бастіон перед революційною Росією. Уряд Врангеля був восьмим кримським урядом менш ніж за три роки. Перший заснували кримські татари, які 25 грудня 1917 року проголосили Кримську Народну Республіку. Після двох великих хвиль еміграції до Османської імперії кримські татари становили близько 30% населення півострова, Решту становили росіяни, українці, греки, болгари, євреї та представники інших національностей. Їхня республіка являла собою одну з перших спроб будь-якої мусульманської групи створити світську державу, що було наслідком культурної та освітньої діяльності попереднього покоління кримсько-татарських діячів на чолі з Ісмаїлом Гаспринським, батьком новітньої кримсько-татарської нації. Але Кримська Народна Республіка проіснувала недовго. У січні 1918 року влада на півострові перейшла до більшовиків, які оголосили Незалежну Республіку Таврида – Крим, незабаром захоплену українськими та німецькими військами. Під німецьким правлінням Крим залишався незалежним від України – але у вересні 1918 року Гетьман Скоропадський оголосив економічну блокаду півострова і змусив кримський уряд приєднатися до української держави на правах автономного регіону. Ця домовленість тривала недовго, оскільки після відступу німців до влади прийшов новий уряд на чолі із ліберальним політиком караїмського походження з Соломоном Кримом. Його міністром юстиції був Володимир Набоков, батько відомого письменника. Але більшовики вже перебували на марші. Вони стратили імператора Микола II з родиною на Уралі у липні 1918-го. 7 квітня 1919-го ті члени Дому Романових, які ще лишилися живими – покинули маєтки в Ялті і були доставлені на безпечний захід британським дредноутом «Мальборо». З червня 1919-го Крим був під контролем білогвардійців, спочатку під керівництвом генерала Денікіна, а потім після його відставки у квітні 1920-го під командуванням генерала Врангеля. Врангель оголосив себе головою уряду «Півдня Росії», але насправді контролював лише Кримський півострів та смужку землі на північ від нього. Бартон та його міністри хотіли відновити всю Російську імперію, що було легше сказати, ніж зробити. Незважаючи на підтримку Антанти, Врангель програв війну із більшовиками. 8 листопада 1920-го Червона армія і союзницькі загони Махна почали наступ на Крим з материка, рушили в холодну осінню погоду через мілководдя Севаської затоки. Та взявши штурмом укріплення Білих на Перекопському перешийку, смузі завширшки 7 кілометрів, що з'єднувала півострів з материком. 17 листопада вони увійшли до Ялти. Генерал Врангель евакуював залишки армії до Стамбула. Ті, хто залишився, близько 50 тисяч солдатів та офіцерів загинули під час наймасовішої різанини цієї війни. Це було не лише останнє масове вбивство кривавої революційної війни, а й прелюдія до не менш кривавого панування більшовиків над величезною країною, до складу якої силоміць включили більшість територій України. У березні 1921-го представники Радянської Росії, Радянської України та Польщі підписали мирний договір у Ризі, за яким було встановлено новий польсько-радянський кордон. Відповідно до умов договору, Польща не лише зберігала за собою Галичину, а й отримувала Волинь, що до того належала Росії. Україна виявилася поділеною не між двома державами, як напередодні Першої світової війни, а між чотирма. Буковина, захоплена Румунією 1918-го, залишилася під контролем Бухареста, у той час як Закарпаття було відібрано в ослабленою поразкою Угорщини і передано новоствореній чехословацькій державі. Чехи та Словаки, поляки та литовці усі здобули власні незалежні держави, тоді як українці, незважаючи на неодноразові зусилля зі здобуття незалежності, отримали лише автономію в складі контрольованої росіянами радянської держави. Як можна пояснити такий результат? Причин багато. Одна з них – це присутність більш могутніх та агресивних сусідів, які претендували на українські території. Але ключовим чинником стали незрілість українського національного руху і пізність прийняття ідеї державності та незалежності і в австрійській, і в російській частинах України. Якщо в австрійській Галичині поділ на прихильників української та загальноросійської ідентичності був подоланий до 1918, то в Наддніпрянській Україні він тривав і під час війни та революції. Регіоналізм, що виник унаслідок різних історичних траєкторій окремих частин України, був серйозною перешкодою як в Австрійській Україні, де динаміка національного будівництва помітно відрізнялася в Галичині, Буковині та Закарпатті, так і в Наддніпрянській Україні, де ідея української державності мала набагато більшу підтримку у колишній Гетьманщині та колишньому Польському правобережжі, ніж у степових регіонах на Сході та на Півдні. Міста – Особливо великі, населені неукраїнцями, залишилися за межами українського руху за незалежність, який ґрунтувався майже виключно на підтримці селянських мас. З урахуванням цих обмежень, що зав'язували український національний проєкт, виникає ще одне важливе питання. Як новонароджений національний рух? що вперше сформулював політичну мету незалежності тільки наприкінці XIX на початку ХХ століття і не сприймав її як практичну мету аж до початку 1918 зміг досягти великих успіхів на політичній сцені, де домінували колишні імперські сили та набагато більш розвинені національні рухи. Революційний вплив Першої світової війни та крах імперії створили несподівані можливості для українського руху у 1917-18 роках, і він сповна скористався ними. Український національний проєкт вийшов із кривавого безладу Першої світової війни набагато зрілішим, ніж раніше. Незважаючи на невдалу спробу створити єдину державу з Габсбурзької та наддніпрянської України, ідеал єдності та незалежної державності став головним елементом у новому українському символі віри. Розділ 20. Комунізм і націоналізм. Під час міжвоєнного періоду 1918-1939 років українці стали найбільшою нацією Європи з нерозв'язаним національним питанням. Українці не мали самостійної держави, а їхні землі були поділені між чотирма країнами – Більшовицькою Росією, Польщею, Румунією та Чехословаччиною. До складу радянської України, що згодом увійшла до керованого Росією Радянського Союзу, були включені центральні та східні українські землі. Вона мала спільний кордон із Польщею на Волині та Поділлі згідно з умовами ризького договору та з Румунією по Дністру. Антанта визнала Дністровський кордон у Паризькому договорі з Румунією, 1920-го однак радянська влада заперечувала його. Кожен з урядів, яким потрапила до рук українська територія, намагався розв'язати українське питання по-своєму, використовуючи низку стратегій від компромісу до придушення. Ішлося передусім про ідеологію та культуру. Протягом усього 20 століття в Європі конкурували між собою дві ідеології та системи поглядів – комунізм та націоналізм – в українському випадку, як і в багатьох інших, націоналізм і комунізм не лише боролися один проти одного, а й прагнули до взаємної адаптації в гібридному вигляді націонал-комунізму. Унаслідок різних шляхів мобілізації української політичної культурної ідентичності виникла низка українських національних проєктів, що намагалися замінити собою українські ліберальні, та соціалістичні проєкти до воєнної доби. Двома найпливовішими новими проєктами виявилися варіант націонал-комунізму в Радянській Україні, Українській Соціалістичній Радянській Республіці або УСР та радикальний націоналізм, поширений здебільшого у Галичині та на Волині, що перебували під владою Польщі. Взаємодія між цими двома моделями української самосвідомості багато визначатиме в історії країни ХХ століття. У грудні 1922-го Українська соціалістична Радянська Республіка 1937 року її назву змінять на Українську Радянську Соціалістичну Республіку комуністичне державне утворення – що включало центральні та східні українські землі, ініціювала договір із Радянською Росією, Білорусією та Закавказською Федерацією про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік – СРСР. Створення СРСР стало наслідком втручання Володимира Леніна в дебати між Йосифом Сталіним, який обіймав новостворену посаду генерального секретаря ЦК РКПБ та більшовицькими лідерами Грузії і України. Сталін хотів, щоб Україна та інші республіки увійшли до складу радянської Росії на правах автономії. Лідери українських комуністів опиралися цьому. До них належали старі більшовики та колишні українські соціалісти, боротьбисти, які вважали, що соціальна революція передбачає національне визволення і що створення справді суверенних радянських республік буде найкращим досягненням і того, і іншого. Ленін, який мріяв про світову революцію і уявляв собі Китай, Індію, Німеччину, Францію та Сполучені Штати у складі Союзу в майбутньому, підтримав українську позицію. Союз багато в чому був створений з урахуванням України. Його безпосереднім завданням стало утримати українців у середині радянських кордонів, поляків тримати подалі від них а росіянам не давати безроздільно панувати у новій країні. Москва вважала українців, чиї лідери, передусім Симон Петлюра, показали себе здатними до розв'язання масових селянських повстань найбільш неспокійною і непокірною етнічною меншиною під своїм правлінням, одночасно розглядаючи російські націоналістичні прагнення як загрозу єдності багатонаціональної держави. Польщу, звісно, вважали супротивником, який за підтримки Заходу міг би організувати новий наступ і відірвати частину України. За умов декларованого урядом федералізму, союзного договору та реального централізму керівної комуністичної партії, Україна де-факто – Користувалися автономією, можливо, із ширшими привілеями, ніж це уявляли провідні українські політики до воєнного часу, чи навіть лідери Центральної Ради у перші місяці революції. Україна вступила в новий етап національного будівництва в політичних та правових рамках, створених радянським режимом, який назвав себе диктатурою пролетаріату. На початку 1920-х років режим намагався зміцнити контроль над країною, спустошеною світовою і громадянською війною та революцією. Тож дозволив відновити деякі елементи ринку, які зайшли до контрольованого згори економічного простору Радянського Союзу через задні двері НЕПУ. У політичній і культурній сфері радянські лідери шукали нові способи утримати колишні імперські володіння Романових. Вони знайшли тимчасове рішення у політиці коренізації, що надавало особливого значення політичної інкорпорації до комуністичної системи правління неросійської периферії, а також підтримці та розвитку місцевих культур. 12-й з'їзд партії, що відбувся у квітні 1923 року, за кілька місяців до офіційного створення Радянського Союзу визнав коренізацію офіційною політикою партії та уряду. Однією з цілей, що їх Москва намагалася досягти через політику коренізації, було створення лояльних місцевих еліт. Політику Романових, які розширювали російські території, включно з місцевими елітами до складу імперського дворянства, було неможливо застосувати в революційну епоху. Включення місцевих революційних еліт відбулося 1920-го, коли до партійних лав прийняли членів Української комуністичної партії – боротьбистів. Але така стратегія підривала ідеологічну однорідність партії та могла тривати лише до певної межі. Тим часом, Україні бракувало корінної комуністичної еліти, щоб забезпечити стабільність більшовицького режиму. Населення радянської України у середині 1920-х років становило приблизно 30 мільйонів, з яких українці складали близько 80%. Росіяни – менш ніж 10 і євреї – 5,5. Етнічний склад партії був зовсім іншим. 1922 -го. з майже 55 тисяч членів комуністичної партії більшовиків України КПБУ росіяни становили абсолютну більшість – понад 53%, у той час як частка українців ледве досягала 24% так само, як і представників усіх інших національностей, серед яких більшість були етнічними євреями. Сільські українці ставилися до нової адміністрації не краще, ніж до окупаційної сили. Партійний режим у Москві хотів змінити це сприйняття, щоб установити контроль над українським селянством. Націонал-комуністи Група в українському партійному керівництві, яка бачила в революції засіб і соціального, і національного визволення меншин під російським правлінням, стверджували, що подолати розбіжності між пролетаріатом міста і дрібнобуржуазним світом села, партія повинна прийняти мову та культуру більшості населення України, яке є українцями. У ситуації, коли комуністична ідеологія залишалася здебільшого міським явищем, село поставало у міркуванні комуністів про українізацію головною проблемою. Ясна річ через те, що саме таким воно було під час революції та громадянської війни. Українські націонал-комуністи виступили за стратегію, схожу на ту, яку використовували візантійські проповідники на Русі наприкінці першого століття. Використання місцевої мови та культури з метою пропагування нової віри, у цьому випадку комунізму. Перемога в центрі багатомовного візантійського підходу над римським, що наполягав на латині як єдиній франкській мові, для всіх справжніх вірян дала змогу націонал-комуністам домогтися визнання своєї позиції як офіційної партійної лінії. Але їхня перемога не була ні легкою, ні остаточною. Найзапекліший опір чинила сама партія, більшість членів якої не були українцями. За одним зі звітів, лише 18% членів партії на державній службі могли заявити про пристойне знання української, на відміну від 44% державних службовців загалом. Українські націонал-комуністи на чолі з колишнім членом Центральної Ради Олександром Шумським вимагали більш принципової позиції щодо українізації. Шумський хотів замінити генерального секретаря ЦК КПБУ сталінського протеже Лазаря Кагановича, уродженця України, єврея з походження, якому важко давалася українська мова на етнічного українця Власа Чубаря, голову українського уряду. Також Шумський зажадав, щоб Сталін сприяв мовній українізації робітників. Політика обмежувалася українцями, виключаючи росіян України, а також інші етнічні групи, які мали власні програми коронізації та робітників незалежно від їхньої національності. Партія дуже не хотіла відштовхувати російський або сильно зрусифікований робітничий клас мовною політикою, що могла викликати в нього опір. Шумський боровся у винятково несприятливих умовах. Сталін відмовився зняти Кагановича, заявивши, що ця пропозиція не своєчасна. У цьому питанні він залишався непохитним, хоча лояльність української парторганізації, найбільшої в Радянському Союзі, мала для нього важливе значення у безперервній боротьбі за контроль над партією, після смерті Леніна в січні 1924-го. Сталін також відмовився зрушити з місця у питанні українізації робітничого класу. Далі цитата. «Наша партія, держава та інші апарати, які обслуговують населення, можуть і повинні бути українізовані з певною швидкістю», писав Сталін до Українського політбюро. Верхівки більшовицьких лідерів України у квітні 1926-го. Але пролетаріат не може бути українізований згори. Російські робітничі маси не можна примушувати до відмови від російської мови і російської культури та прийняття української мови і культури. Особливо критично Сталін ставився до закликів віддалити українську культуру від російської, які він пов'язував з поглядами Миколи Хвильового, українського автора російського етнічного походження. Справжнє ім'я та прізвище – Микола Фітюльов. Далі цитата. «У той час, як західноєвропейські – пролетарі та їхні комуністичні партії сповнені симпатії до Москви як цитаделі міжнародного комуністичного руху та ленінізму, у той час як західноєвропейські пролетарі симпатію вдивляються в прапор, що майорії над Москвою український комуніст Хвильовий не може сказати на користь Москви нічого, окрім як повчати українських діячів тікати від Москви, якомога швидше. Писав Сталін. Вирішивши перехопити ініціативу в українських комуністів, Сталін наказав своєму ставленнику Кагановичу очолити процес українізації і взяти до уваги занепокоєння Шумського щодо її повільного темпу. Каганович був зобов'язаний перетворити те – що до 1926 року було формальною українізацією найбільш ефективну та всеохопну політику. 1927 йому вдалося подати доповідь на з'їзд КПБУ українською мовою. Він також зайняв принципову позицію, коли справа дійшла до використання української в освітніх установах, а також у пропаганді та культурно-масовій роботі серед робітничого класу. Після відкликання Кагановича до Москви 1928 року його наступник, етнічний поляк Станіслав Косіор, продовжив цю політику. Результати не забарилися. За офіційними даними – Навчання української мови у вищих навчальних закладах зросло із 33% у 1926 27 роках до 58% у 1928-1929 та 29 роках. Частка газет української мови зросла з 30% від усіх газет України 1926 року до 92% – 1932. У червні 1932-го 75% усіх лекцій для шахтарів в Україні читали українською. Хоча українізація посіла центральне місце у політиці коренізації в Україні, вона охопила не тільки етнічних українців. В Україні були створені єврейські, польські, грецькі та болгарські регіони із власними адміністраціями. Видавництво друкували книжки національними мовами, а школярі навчалися мовами своїх етнічних груп. Але наслідки цієї політики були обмеженими та стосувалися здебільшого сільської місцевості. У містах національні меншини русифікувалися навіть швидше, ніж українці. 1926 року 62% українців Харкова назвали рідною мову своєї національності, тоді як серед євреїв такий показник становив лише 41%. Деякі єврейські інтелектуали та літератори, такі як Григорій Кернер, Грицько Кернеренко, уродженець Махновської столиці Гуляйполе, прийняли українізацію і вирішили писати українською, але більшість віддали перевагу російській, як більш прямому шляху до соціалістичної модерності. Багато з них поїхало до Москви і там зробили помітну кар'єру. Письменники Ілля Ільф, справжнє прізвище Файн Зільберг та Василь Гросман – Уродженці найбільш відомих єврейських центрів України – Одеси та Бердичева – обрали саме цей шлях. Сталінська підтримка українізації була практичною та тимчасовою. Наприкінці 1920-х партійне керівництво вирішило, що виживання режиму залежить від підтримки найбільшої етнічної групи – росіян. Треба було тримати під контролем українські та інші неросійські прагнення до створення повністю незалежної культури. 1929-го Головне політичне управління «Радянська таємна поліція» розпочало хвилю арештів, готуючись до одного із перших показових процесів у Радянському Союзі. На судових засіданнях, що відбувалися в Харкові, основною мішенню стали лідери української інтелігенції, звинувачені в належності до фіктивної організації «Спілки визволення України». Обвинувачі стверджували, що члени цієї організації підтримували контакти з українською еміграцією і польським урядом, плануючи підняти повстання, щоб створити незалежну українську державу. У верхній частині списку ймовірних змовників були вчений секретар Всеукраїнської академії наук і колишній заступник голови Центральної ради Сергій Єфремов і колишній прем'єр-міністр Української Народної Республіки Володимир Чехівський. Останній був також одним із лідерів Української автокефальної православної церкви, яку обвинувачі розглядали як одну із гілок організації – Обвинувачення були сфабрикованими, однак судді засудили 15 осіб до смертної кари, 192 – до різних термінів ув'язнення і 87 – до внутрішнього заслання. Цей процес був безпосередньо спрямований проти інтелігенції, яка стояла на чолі політики українізації. Партія змінювала стратегію, показуючи цим процесом, що об'єктом її нападу тепер є не великодержавний російський шовінізм, а місцеві націоналізми. Українські націонал-комуністи, зокрема впливовий нарком освіти Микола Скрипник, намагалися вплинути на Москву щодо організації схожого процесу проти російського великодержавного шовінізму, однак це їм не вдалося. Лінгвістична та культурницька українізація не змогла змінити культуру індустріального півдня та сходу республіки. Ніде це настільки не впало у вічі, як у новій столиці України – Харкові. Частка тих, хто вважав рідною мовою українську між 1926 та 1939 роками, збільшилася лише із 24 до 32% а частка тих, хто вважав рідною російську, залишилася на тому ж рівні – близько 64%. За цей період населення міста подвоїлося із 477 тисяч до 833 тисяч осіб, а частка українців зросла з 39 до 49%. Політику українізації було зупинено перш, ніж вона змогла домогтися включення міста в український культурний процес. Ця поразка матиме довгострокові наслідки для самоідентифікації українського Сходу. Але політика українізації залишила і інший відбиток на українському суспільстві. Вона створила умови у яких дедалі більше міських українців оголошували себе українцями, а не росіянами, хоч використовували переважно російську мову. Оскільки кількість російськомовних українців продовжувала зростати, вони утворювали важливу культурну ланку між україномовними українцями та російськомовними росіянами. Насправді, між усіма трьома групами існувала така собі лінгва франка – або французька мова, що називалася суржиком – сумішю двох мов. У 1920-ті радянські лідери прагнули світової революції і розгорнули активну таємну кампанію серед українців у сусідніх державах, намагаючись дестабілізувати та послабити багатоетнічні країни Східної Європи. Ді свого боку, Франція та інші західні держави намагалися перетворити ці країни на буферну зону або такий собі санітарний кордон, запобігти поширенню більшовизму в Європі. Лідери радянської України зображували свою республіку як новий український п'ємонт – державу, що принесе національне та соціальне визволення українцям, які тимчасово опинилися під пануванням іноземної буржуазії – Сам цей термін походив із часів об'єднання Італії, коли П'ємонт привів інші регіони Італії до утворення національної держави. Поляки, а потім українці, застосували метафору П'ємонту щодо Галичини, розглядаючи її як центр своїх національних рухів. А українські більшовики підхопили цей термін, оскільки українізація відбувалася із середини 1920-х, Повним ходом представляти радянську Україну як маяк української державності було нескладно. Більшість населених українцями західних регіонів опинилися під фактичною окупацією і гноблення там відчувалося майже в усіх сферах громадського та культурного життя. Складна політична та культурна ситуація – Склалася у Галичині, що була під владою Польщі. Її населення становило 5 мільйонів осіб, з яких близько 4 мільйонів 400 тисяч були українцями. Версальські та Ризькі мирні договори, а також Конституція Польщі гарантували українцям рівність та право на створення власних шкіл і використання української мови в публічній сфері. Але фактичні умови не відповідали міжнародним зобов'язанням, узятим на себе молодою польською державою. Гіркі спогади про польсько-українську війну були ще свіжі, а під час війни та відразу після неї польська влада інтернувала близько 70 тисяч українців. Українці бойкотували польські інституції в регіоні, вони відкрили власний підпільний університет, а ігнорували польський перепис населення 1920 року і вибори 1922 року. Але ця тактика виявилася неефективною після березня 1923 року, коли Конфедерація амбасадорів, створена Паризькою мирною конференцією, ухвалила рішення визнати права Польщі на Галичину. Це рішення позбавило галицьких українців останньої надії на західне втручання, що могло поліпшити їхнє становище і залишило їх наодинці з новими політичними обставинами. Конференція амбасадорів ухвалювала рішення, маючи на увазі, що українці отримують певну форму автономії. Цього так і не сталося, оскільки національна політика польської держави була спрямована не лише на політичну, а й на культурну асиміляцію меншин. Влада розглядала меншини, до яких, крім українців, належали білоруси, німці та євреї, як головний внутрішній виклик стабільності режиму, що 1926 року перетворився з республіки на диктатуру. Дискримінаційна політика щодо української більшості в Галичині була виявлена в так званому «Лекс-Грабскі». Законі 1924 року, що отримав назву на честь польського міністра освіти Станіслава Грабського, який ввів обмеження на використання української мови в системі освіти і почав практику перетворення українських шкіл на двомовні – польсько-українські. Мова стала ключовим чинником культурної полонізації меншин – у Східній Галичині, де 1910 року налічувалося 65% українців і 21% поляків, на початку 1930-х частка українців, або радше тих, хто називав рідною мовою українську, знизилася до 59%, у той час як частка поляків зросла до 29%. 1930 року в українській частині Галичини працювало 58 польських державних гімназій і лише 6 українських. Хоча українці засновували і приватні гімназії, їх також було менше за кількістю. Того ж року працювало 22 польські приватні гімназії проти 14 українських. Нові місця вчителів майже завжди діставалися полякам. З майже 12 тисяч учителів менше, ніж 3 тисячі були етнічними українцями, тоді як решту становили поляки. Близько 600 українських учителів, що не могли знайти роботу вдома, були переведені до польських регіонів держави. Зростання кількості задекларованих поляків за підсумками перепису було не лише наслідком офіційної підтримки польської мови, а й урядової політики, що заохочувала польську міграцію до Східної Галичини. Незабаром після здобуття незалежності польське керівництво вирішило роздробити великі землеволодіння і розподілити їхні ділянки між селянами. У Галичині та в інших частинах держави, населених українцями, це означало втрати для польських поміщиків, які володіли більшою частиною землі, та здобутки для українських селян. У відповідь на це уряд запровадив політику пільг для польських ветеранів та фермерів, які переселялися до Галичини. Ту саму політику застосовували і на Волині, колишньому володінні Російської імперії, де поляки історично становили меншу частину населення, ніж в Австрійській Галичині. На Волині уряд виділив 40% усіх земель, які стали доступні внаслідок реформи польським колоністам. Під час міжвоєнного періоду до українських земель польської держави Галичини-Волині – та Підляща переїхало близько 300 тисяч етнічних поляків. Подальші події підштовхували українців, які становили абсолютну більшість у селах, і євреїв, які становили понад 70% населення маленьких містечок Галичини, залишати свій край та країну. Економічний застій та зневажливе ставлення центру до східних околиць великою мірою вплинули на зростання еміграції видобуток нафти в Галичині впав на 70 від свого піка напередодні Першої світової війни. Але жодної іншої галузі, що могла б замінити його, якщо не брати до уваги невеликого лісового та сільського господарства, Україні не було. Українські селяни намагалися покращити становище, відроджуючи кооперативний рух, що існував під час австрійського правління. Найуспішнішим був «Маслосоюз», який витримував конкуренцію не лише вдома, а й експортував продукцію до Чехословаччини, Австрії, Німеччини та інших європейських країн. До «Маслосоюзу» приєднався майже кожен український фермер. Але кооперативи не могли кардинально поліпшити скрупне становище українського села. За майже повною відсутністю робочих місць у місті, малоземельні селяни – Понад половину селян мали ділянки не більше, ніж 5 акрів, часто не мали іншого вибору, окрім як залишити країну. У міжвоєнний період з Польщі виїхало близько 200 тисяч українських селян. Багато з них завершували свій шлях у США, а після того, як у середині 1920-х там припинили імміграцію у Канаді та Аргентині. Приблизно стільки ж із Польщі виїхало і євреїв, з яких більшість до 75 тисяч поїхала до Палестини, а решта – до Аргентини та США. Єврейську еміграцію підштовхувало як подальше погіршення економічних умов, більшість євреїв у Галичині та решті Польщі жили у злиднях так і зростання антисемітизму, що призвело до бойкоту єврейських крамниць, ініційованого польськими націоналістами, та нападів на єврейські громади. У другій половині 1930-х, після смерті Юзефа Пілсуцького, голови держави, який намагався приборкати антисемітизм, десятки євреїв були вбиті і сотні отримали поранення у заворушеннях і сутичках по всій Польщі. Польський уряд намагався вирішити єврейські питання, просячи в західних держав та їхніх єврейських громад допомоги збіднілим євреям Польщі або взяти до себе єврейських біженців. Західні уряди не реагували. Економічна та культурна політика, що впроваджувалася Польщею на українських землях у 1920 роки, прямо суперечила Заходом, що їх провадили в той час більшовики у радянській Україні. Замість сприяння стрімкій індустріалізації, польська влада покладалася на сільське господарство. Замість інтеграції українців до державного апарату, заохочувала їхню еміграцію та приплив до регіону не лише польських адміністраторів, а й польських колоністів. Але польська держава мала важливу рису, якої ніколи не було в Російському Союзі – політичну систему побудовану на принципах виборчої демократії. Навіть після того, як 1926 року Юзеф Пілсуцький влаштував переворот, польська держава зберігала елементи політичного плюралізму та релігійної толерантності, що дало змогу українцям засновувати власні партії, церкви та культурні організації. Після поразки української державності в Галичині 1919 року греко-католицька держава відновила свою роль головної національної інституції, а її голова, митрополит Андрій Шептицький, набув статусу загальновизнаного національного лідера. Якщо перше не було новим явищем, церква мала цю роль принаймні з часів революції 1848-го. То виконання Шептицьким ролі національного лідера було новиною. Нащадок русинського шляхетського роду, що вже дав церкві одного митрополита у XVIII столітті, Шептицький народився в католицькій сім'ї, що культурно полонізувалася за багато років до його народження. Багато хто в українському суспільстві розглядав його долучення до греко-католицької церкви, що на початку ХХ століття піднесла Шептицького на найвищий щебель церковної ієрархії, як спробу поляків захопити останню національну інституцію в краї. Однак у міжвоєнний період Шептицький, який відчував себе більше лояльним підданим Австро-Угорщини, ніж сином Польщі, доклав усіх зусиль, щоб захистити церкву та її парафіян від полонізаційних зусиль нової держави. З поширенням польської мови та відмовою влади вказувати національність як категорію перепису, релігія, у цьому разі греко-католицька, стала одним із головних критеріїв української самосвідомості в міжвоєнній Галичині. В українській політиці міжвоєнної Галичини домінувало Українське національно-демократичне об'єднання. Партія з глибоким довоєнним корінням, лідери якої походили з лав Української національної демократичної партії австрійських часів. Нова ера в галицькій політиці настала 1929-го, коли українська військова організація УВО – Підпільна мережа на чолі із полковником Євгеном Коновальцем, який боровся за незалежність у Східній Україні у 1918-1919 роках, перетворилася на Організацію українських націоналістів – ОУН. Нова організація успадкувала від попередниці програмну мету «Незалежність України» та «Іредентизм». Обстоювання анексії території іншої держави на підставі етнічної належності та або попереднього володіння. А також успадкувало конспіративну структуру та терористичну тактику для досягнення своїх цілей. Новою була ідеологія радикального націоналізму, якої ветерани війн за незалежності 1918 21 років ніколи не мали. Ця ідеологія засуджувала ліберальний націоналізм лідерів довоєнного українського руху, яких ОУН звинувачувала в обмеженості питаннями мови та вихованні культури поразництва. Вона проголошувала націю найвищою цінністю і ставила за мету створення нової людини. Цю ідеологію допоміг сформувати Дмитро Донцов – уродженець Східної України та колишній соціал-демократ. Сам Донцов ніколи не був членом ОУН, але творами сформував нове покоління її лідерів та активістів. Майже відразу ОУН, у найкращому разі маргінальна сила в українському політичному житті, довела здатність впливати на цю сцену далеко за межами своєї політичної ваги. Перший її великий успіх відбувся в червні 1934-го, коли члени ОУН убили польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького, стверджуючи, що він відіграв вирішальну роль у пацифікації серії репресивних заходів проти українських діячів та інституцій восени 1930-го. Перед цим восени 1933-го ОУНівці вбили у Львові радянського дипломата, помстившись за голодомор 1932-1933 років у радянській Україні. Обидва вбивства були організовані однією людиною – 25-річним студентом львовської політехніки Степаном Бандерою, який очолив мережу ОУН у Галичині у червні 1933-го. Громадськість дізналась більше про Бандеру та ідеологію ОУН після його арешту і переслідування з боку польської поліції. Суд над Бандерою у справі вбивства Пирадського відбувся у Варшаві. За ним відбувся другий процес у Львові 1936-го через вбивство у липні 1934-го, уже після арешту Бандери шанованого директора Львівської української гімназії Івана Бабія, якого ОУН звинуватила у співпраці з польською поліцією. В останньому слові на львівському процесі Бандера пояснив, чому він та його товариші не лише забрали життя в інших, а й ризикували собою. Далі цитата. «ОУН цінить вартість життя своїх членів». Дуже цінить. Але наша ідея в нашому понятті є така велична, що коли йде про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, а мільйони жертв треба посвятити, щоб її таки зреалізувати. Бандера мав на увазі ідею незалежності України. За участь у вбивстві Пирацького він отримав смертний вирок, що був пізніше замінений на сім довічних термінів. Бандера вийшов на волю у вересні 1939 року, коли німецьке та радянське вторгнення спричинило безлад у польських тюрмах, що дало змогу багатьом в'язням вийти за тюремні ворота. ОУН мала виразне галицьке походження, однак у 1930-ті роки проникла і за межі Галичини, зокрема на територію колишньої російської Волинської губернії. Там національні відносини були доволі відмінними від галицьких. Згідно із переписом населення 1931 року, 68% волинян назвали рідною мовою «українську», тоді як 17% вважали рідною польську і 10% – їдіш. Напередодні Першої світової війни Волинь була вогнищем російського націоналізму, а місцеві українські селяни не мали окремої національної ідентичності і відправляли до Російської думи представників Союзу російського народу та споріднених із ним організацій. Після включення до складу польської держави ця провінція стала об'єктом інтенсивної польської колонізації, а також сферою змагання між двома проєктами національного будівництва. Обидва були українськими, але один, змодельований у Галичині, був відверто антипольським, тоді як другий, викликаний на Волині за допомогою колишніх петлюрівців, був культурно- та лінгвістично-українським – але політично лояльним до польського режиму. Польський уряд зробив усе можливе, щоб ізолювати Волинь від такого собі шкідливого впливу галицького націоналізму. Він запровадив так званий «Сокальський кордон» за назвою містечка на кордоні між Галичиною та Волинню, щоб обмежити розширення впливу українських галицьких інституцій на Волинь. Українські греко-католицькі церкві було заборонено проводити місійну роботу на Волині, Полісці, Підлящі або Холмщині, а тамтешні греко-католики були підпорядковані польській Римо-католицькій церкві. У землях на північ від сокальського кордону уряд заборонив діяльність осередків товариства просвіта та обмежив поширення літератури з Галичини. Особливих зусиль він доклав, щоб запобігти створенню мережі осередків ОУН на Волині. Одним із найбільших прихильників та втілювачем Сокальського кордону в життя був Генрик Юзевський, колишній міністр внутрішніх справ Польщі та воєвода або губернатор Волині у 1928-39 роках. Етнічний поляк, який народився та здобув освіту в Києві, Юзевський обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ в українському уряді Симона Петлюри. Він став адвокатом Альянсу Петлюра-Пілсудський 1921-го і як голова канцелярії Пілсудського та Міністерства внутрішніх справ захищав справу польсько-українського примирення. Він вважав таку перспективу реалістичною, якщо Волинь буде захищено від руйнівних впливів Галичини. Юзевський працював у тісному контакті із, так би мовити, хорошими українцями, представниками Петлюрівської імміграції в Польщі, його колишніми побратимами з Наддніпрянської України, щоб випликати версію українського націоналізму лояльного до Польщі. Юзевський підтримував православну церкву незалежно від Москви під юрисдикцію Варшавського митрополита і Константинопольського патріарха, а також поміркованих українських політиків на парламентських виборах. Серед них був племінник Петлюри Степан Скрипник, депутат польського сейму та майбутній православний єпископ і митрополит, який стане патріархом незалежної від Москви Української православної церкви після здобуття незалежності 1991 року. Але націоналістичні та патріотичні антипольські ідеї потрапляли на Волинь не лише з Галичини від членів ОУН, а й з Радянської України через прихильників комуністичної партії Західної України – КПЗУ. Останні були набагато численніші за перших. У середині 1930-х КПЗУ налічувала близько 1600 членів, а ОУН – 800. Обидві групи пропонували українським селянам ідеологічний продукт, що поєднував у собі соціальну та національну революцію. Наприкінці 1930-х влада посилила репресії проти комуністів та націоналістів, знову провівши набагато більше арештів серед комуністів. Поліція затримала близько трьох тисяч прихильників комуністичних організацій і близько 700 націоналістів. Юзевський прагнув протидіяти радянським впливам, намагаючись закрити польсько-радянський кордон від проникнення більшовиків та придушити прорадянські селянські повстання. Але він також знайшов натхнення в радянській українізації і прагнув перетворити Волинь на такий собі український п'ємонт. Відійшовши від принципів освітньої політики, яку польський уряд проводив у Галичині, Юзевський підтримав створення українських шкіл на Волині. Він також допоміг зробити українську мову обов'язковим предметом – у двомовних польсько-українських школах. Волинський експеримент завершився 1938 року після відставки Юзевського з посади губернатора та загальної зміни ставлення польського уряду до національних меншин після смерті Пілсуцького 1935 року. Незважаючи на всі зусилля, Юзевський не зміг зупинити поширення націоналістичних ідей на Волині. Його терпимість до української мови та самосвідомості допомогла перетворити провінцію, що до 1914 року була під сильним впливом російських імперіалістичних течій на твердиню українського націоналізму з потужними антипольськими обертонами. Націоналістам та комуністам вдавалося перетворити як внутрішні, наприклад, сокальські кордон у Польщі, так і міжнародні бар'єри, представлені кордонами держав міжвоєнного періоду. Ситуація з українцями у міжвоєнній Румунії свідчить саме про це – здатність ідеологій та культур перетинати міжнародні кордони. Там проживало близько мільйона українців, які мешкали в Північній Буковині, Південній, Бессарабії та Мармарощині. Як і Польща в цей період, Румунія варіювала політику стосовно різних груп українців. Румуцький уряд привітно приймав колишніх ветеранів армії Петлюри і дозволив українські школи у Південній Бессарабії, що раніше були під владою Росії. Щодо колишніх австрійських територій з їхнім високим рівнем етнічної мобілізації, офіційна політика була зовсім іншою. У колишній австрійській північній Буковині румунський режим, що дедалі більше набував рис диктатури, запровадив обмеження на культуру та політичну діяльність українців, суворіші за ті, які запровадила польська влада в Галичині – Окрім аграрної реформи, що сприяла переселенню румунів та отриманню ними землі за рахунок українських селян, уряд здійснив культурну румунізацію українців, розглядаючи їх як румунів, які чомусь забули рідну мову. Румунська стала єдиною мовою, Управління та освіти в Північній Буковині і навіть православну літургію мали служити румунською замість церковнослов'янської мови. Румунський режим був, м'яко кажучи, непопулярним серед українців, які шукали альтернативні ідеології та політичні партії, що представляли б їхні інтереси. Якщо Південна Бесарабія була більш відкритою для комуністичної пропаганди – то Північна Буковина стала родючим ґрунтом для поширення націоналістичних ідей. Націонал-демократи, найбільша українська політична партія в Північній Буковині намагалася розвивати культурні організації та обстоювати інтереси українського населення в парламенті. Вони мали певний успіх наприкінці 1920-х, але не могли змінити політику уряду загалом. Це відчинило двері більш радикальним групам, зокрема членам ОУН, які 1934-го сформували перший осередок у Північній Буковині. Націоналісти, більшість з яких становили студенти, швидко стали популярними в Бесарабії та Мармарощині і видавали власну газету «Свобода», що мала 7 тисяч передплатників напередодні її заборони румунською владою 1937-го. Репресивні заходи проти націоналістів, запроваджені того року, змусили їх піти в підпілля, де організація зустріла початок Другої світової війни. У 1920-й і на початку 30-х років комуністи виявилися більш ефективними, ніж націоналісти, перетнувши ще один європейський кордон у Чехословаччині. Розпад колишньої монархії Габсбургів застав приблизно півмільйона українців у Закарпатті, що належало до угорської частини імперії у той момент, коли вони ще не встигли вирішити, ким є – росіянами, українцями чи окремою етнічною групою під назвою «Русини». Закарпатці постали перед тим самим вибором, що і галицькі русини у другій половині ХІХ століття. Але тут цей процес вимагав набагато більше часу і зусиль. 1919-го регіон добровільно приєднався до новоствореної панслов'янської держави Чехословаччини, де здобув назву Підкарпатська Русь. Чехословацький уряд – Хоч і ставився спочатку нейтрально до питання місцевої ідентичності, у кінцевому підсумку підтримав розвиток політично-нейтральної русинської організації. Це був крок уперед проти австро-угорських часів, коли Будапешт намагався мадяризувати місцеве населення. Прага також підтримувала економічний розвиток регіону, що являє собою сільську глушину, даючи лише 2% загальнонаціонального промислового виробництва. Однак, як і Польща та Румунія, чехословацький уряд надавав більшість адміністративних посад у регіоні не українцям, а етнічним чехам та словакам і підтримував програму переселення до регіону, передаючи чимало земель Колоністам. Водночас Чехословаччина була єдиною східноєвропейською країною міжвоєнного періоду, що не лише декларувала демократичні цінності, а й намагалася діяти згідно з ними. У випадку із Закарпаттям це означало вільні та справедливі вибори. З огляду на складну економічну ситуацію в регіоні, земельний голод серед селян і відповідне зростання соціальної напруженості – Основну користь від демократичних свобод, наданих Прагою, здобули комуністичні та ліворадикальні партії. 1924 року комуністи отримали 40% голосів. Національний рух у Закарпатті був безнадійно розколотий. Прихильники трьох альтернативних версій української національної ідентичності – русофільської, українофільської – і Русинської конкурували одне з одним. Найсильнішими були русофільські та українофільські напрямки. Проукраїнське товариство «Просвіта» мало в регіоні 96 читалень, у той час як русофільське товариство імені Духновича – 192. Православна церква перебувала у руках русофілів – а українофіли намагалися взяти під контроль греко-католицьку церкву, традиційно доміновану проугорськими елементами. Новітня українська самосвідомість запізно прийшла на Закарпаття, але у 1920 роки саме вона стала найдинамічнішою політичною силою у регіоні, пов'язавши його з іншими українськими територіями – згуртованими проєктом будівництва модерної української нації. З усіх режимів, що контролювали українські землі у міжвоєнний період, лише комуністична влада в Москві дозволила надати українському національному проєкту певну форму державності і підтримала розвиток української культури. Комуністичний проєкт українського національного будівництва мав широкий відгук як у радянській Україні, так і в сусідніх східноєвропейських країнах з великими українськими громадами. Але націонал-комунізм як засіб розв'язання українського питання наразився на серйозні перешкоди на своєму шляху. У Східній Європі прихильники комуністичної України постали перед безліччю перешкод – антикомуністичною, а також антиукраїнською політикою місцевих урядів, опозицію основних українських партій, що шукали «модус вівенді» в перекладі «такий собі життєвий шлях» з наявними режимами, щораз більшою конкуренцією з боку радикальної націоналістичної ідеології. Однак головна причина провалу націонал-комунізму лежала у драматичних змінах у радянській політиці, що сталося у 1930-ті роки. Вони перетворили радянську Україну, яку колись вважали комуністичним п'ємонтом, на комуністичні помпеї. Виверження сталінського політичного вулкана незабаром перетворило на «попіл надії», які українські національні будівники плекали щодо революційного режиму у Москві? Розділ 21. Сталінська фортеця. 21 грудня 1929 року Йосип Сталін святкував 50-й день народження. Цю подію відзначали на державному рівні, не залишивши жодних сумнівів у Радянському Союзі чи за кордоном у тому, що після майже десятирічної боротьби між наступниками Володимира Леніна з'явився новий верховний лідер. За роки, що передували його тріумфу, Сталін перетворив другорядну посаду генерального секретаря партії на найвпливовішу в країні – використавши партійну машину для того, щоб узяти під контроль уряд та його репресивний апарат, представлений Об'єднаним державним політичним управлінням – ОДПО. Такий собі ефемізм для позначення таємної поліції. Ще ніколи до того в мирний час не залежало так багато від думок, дій та примх однієї особи. За владою та впливом Сталін перевершив Леніна та кожного зі своїх імперських попередників, зокрема Петра І. Хоча було б помилкою пояснювати все, що відбувалося в Радянському Союзі, вказуючи лише на Сталіна. Часто він тільки реагував на події замість того, щоб їх ініціювати – немає сумнівів у тому, що Сталін та вузьке коло його помічників ухвалювали всі найважливіші рішення того періоду. Більшість із цих помічників були під враженням влади та інтелекту Сталіна. З часом вони стали побоюватися висловлюватися в супереч думці свого лідера, чий культ особи неухильно зростав протягом 1930-х років. У їхніх очах Сталін був найкращою надією на виживання революційного режиму, що, як вони вважали, був ззовні обложений капіталістичним заходом, а всередині – загрожений селянством, яке становило більшість населення та мало, на їхню думку, дрібнобуржуазний менталітет. У спеціальному випуску газети «Правда», що був виданий з нагоди ювілею Сталіна, численні статті, написані його вірними помічниками, прославляли очільника СРСР не лише як продовжувача справи, започаткованої Карлом Марксом, Фрідріхом Енгельсом і Володимиром Леніним, а й як організатора та вождя соціалістичної індустріалізації та колективізації. Перший термін «соціалістична індустріалізація» стосувався промислової революції радянського типу, фінансованої урядом державної програми, що мала на меті здійснити революційне зростання промислового виробництва. Причому пріоритет надавали авторам програм розвитку важкої промисловості, виробленню електроенергії та машинобудування. Другий термін «колективізація». Означав створення керованих державою колективних господарств, зібраних з земельних ділянок, що були роздані селянам, щоб забезпечити підтримку більшовицької справи під час та після революційних війн. Реалізація обох цих програм наприкінці 1920-х років фактично означала кінець нової економічної політики, що обмежувала державний контроль до провідних галузей економіки і дозволяла елементи ринкової економіки в сільському господарстві, легкій промисловості, а також сфері послуг. Радянське керівництво вважало програми індустріалізації та колективізації разом із культурною революцією набір стратегій, призначених для підготовки нового покоління кадрів, щоб замінити старий управлінський і бюрократичний клас найкращим засобом виживання комуністичного режиму у ворожому капіталістичному оточенні. Ці три програми були ключовими елементами більшовицького плану перетворення традиційного аграрного суспільства на сучасну індустріальну державу з пролетаріатом, який мав замінити селянство як найбільший клас. Протягом 1920-х років радянські лідери сперечалися про те, з якою швидкістю має втілюватися їхня концепція. Уже на ранньому етапі стало ясно, що вони можуть фінансувати індустріалізацію лише зсередини. Захід не бажав фінансувати країну, яка прагнула світової революції. І єдиним внутрішнім джерелом так званого соціалістичного накопичення капіталу було селянське господарство, іншими словами – селянство. Спочатку Сталін виступав за природну, еволюційну індустріалізацію, але потім змінив позицію і став наполягати на швидкій економічній та соціальній трансформації. Кремль розглядав Україну, другу за кількістю населення Радянську Республіку, що становила понад 2% території та близько 20% населення СРСР, як джерело коштів для індустріалізації, зважаючи на обсяг її сільськогосподарського виробництва та потенціал а також як територію для вкладення коштів з огляду на наявний промисловий потенціал на Сході та півдні Республіки. Але в умовах повного контролю центру над ресурсами українське керівництво повинно було лобіювати в Москві вкладення капіталу, вилученого з українських сіл в українські міста. Україна мала відносні успіхи під час першого п'ятирічного плану, 1928-1932 роки, отримавши близько 20% усіх інвестицій, що відповідало її часті в загальній чисельності населення Радянського Союзу. Але після 1932 року вона відчула себе обділеною, бо ресурси на індустріалізацію спрямували до Уралу та Сибіру, вглиб на схід, Подалі від небезпечного кордону з Польщею. Більша частина коштів, асигнованих Україні, пішли до традиційних промислових регіонів Південного Сходу, далі від кордону. Правий берег Дніпра залишився сільськогосподарським регіоном. Більшість коштів, спрямованих туди, витрачали на будівництво оборонних ліній для Червоної армії. Безперечно, найбільшим будівельним проєктом, запущеним в Україні під час першого п'ятирічного плану, був ДніпроГЕС. Дніпровська гребля та електростанція побудована просто за Дніпровськими порогами. Місце було вибрано недалеко від міста Олександрівськ, перейменованого 1921 року на Запоріжжя, нагадування про козацьке минуле регіону та визнання важливості козацького міфу у революційні роки. З колись маленького сонного містечка Запоріжжя перетворилися на великий промисловий центр з металургійними комплексами, що виросло навколо електростанції – важливого постачальника електроенергії для промислового Донбасу та Криворіжжя. Окрім вироблення електрики – Гребля розв'язала важливу проблему, що ускладнювала економічний розвиток регіону, збільшивши глибину Дніпра достатньо, щоб потопити під водою пороги та зробити річку зручною для судноплавства. Дніпрогес став загальносоюзним символом першої радянської п'ятирічки – у той час як населення Запоріжжя зросло більш ніж у четверо протягом десятиліття, збільшившись від 55 тисяч осіб 1926 року до 243 тисяч 1937 року. Як і більшість марксистів свого часу, Ленін вірив у перетворювальну силу технологій і одного разу офіційно оголосив, що комунізм – це радянська влада плюс електрифікація всієї країни. Радянська пропаганда стверджувала, що Дніпро ГЕС – не перший великий крок на шляху до комунізму. Але люди на горі розуміли, що для цього потрібна не лише радянська влада, а й спритність капіталізму. Далі цитата. «Поєднання російського революційного розмаху з американською діловитістю є сутністю ленінізму – партійній та державній діяльності, стверджував Сталін 1924 року. Американські консультанти, які мешкали в Запоріжжі у новозбудованих цегляних котеджах американського міста Саду, укомплектованого двома тенісними кортами та полями для гольфу, ділилися капіталістичним досвідом з управлінцями та інженерами Дніпрогесу. Головним американським консультантом був полковник Г'ю Лінкольн Купер, інженер-будівельник, який набув досвіду під час порудження Торонської електричної станції на Ніагарському водоспаді на греблі імені Вудро Вілсона – що була частиною державної корпорації Tennessee Valley Authority. Прихильник вільного підприємства, який одного разу давав перед Конгресом свідчення проти прямої участі уряду США у проєктах розвитку, Купер погодився на пропозицію більшовиків, коли вони поклали на його банківський рахунок 50 тисяч доларів ще до початку переговорів про його послуги у проєкті. Російський революційний розмах, що його Сталін хотів поєднати з американською діловитістю, принесли на Дніпро ГЕС десятки тисяч українських селян, які не мали достатньої кваліфікації, однак прагнули заробити на життя. Кількість робітників, зайнятих на будівництві греблі та електростанції, зросла із 13 тисяч 1927 року до 36 тисяч 1931 року. Плиність робочої сили була надзвичайно високою. Хоч влада відмовилася від принципу рівної оплати праці для всіх категорій працівників, начальники тепер отримували інколи в десятки разів більше за некваліфікованих робітників, а кваліфіковані робітники втричі більше за останніх. Селяни повинні були перетворитися на робітників, не лише опанувавши професії, а й привчившись приходити на роботу вчасно, робити перерви не за бажанням, а за наказами начальників. Це було складним завданням для багатьох новоприбулих на будівельному майданчику комунізму. Одна 1932 року адміністрація дніпро найняла 90 тисяч робітників, а звільнила 60 тисяч. 1 травня 1932 року, після п'ятирічного будівництва, інженери здійснили перші випробування турбін та генераторів, вироблених американськими компаніями, зокрема Newport News Shipbuilding, Dry Duck Company та General Electric. У жовтні – Абсолютно новий об'єкт, чия коштовна вартість, що становила 50 мільйонів доларів, зросла у восьмеро до кінця будівництва, був офіційно введений в експлуатацію. Формальний очільник радянської держави, голова Союзної Верховної Ради Михайло Калінін приїхав на будівельний майданчик, щоб керувати церемонією відкриття станції були виголошені промови, у яких звеличували комунізм. Трохи пізніше полковник Купер і п'ятеро інших американських консультантів отримали Орден трудового червоного прапора за свій внесок у будівництво комунізму. Будівництво Дніпрогесу увійшло в історію в більш ніж один спосіб – Уперше з початку промислового розвитку в Україні робоча сила переважно складалася не з етнічних росіян, а з українців. Останні становили приблизно 60% усіх робітників, у той час як перші не сягали і 30%. Причини такого суву стали б очевидними для кожного, хто залишив би урочистий мітинг із нагоди відкриття Дніпрогесу у жовтні 1932 року і поїхав до сільської місцевості, яка вже потерпала від реквізицій, які незабаром призведуть до майбутнього штучного голоду. Наприкінці 1920-х років життя в українському селі стало нестерпним для його мешканців, приблизно так, як воно було в російському селі перед революцією, якщо не більше. Причиною були не бідні, грунти чи погана погода, а різка зміна політичного клімату, що перетворила українське село на пекло для селян, виганяючи їх із хат на будівельні майданчики на кшталт Дніпрогесу. Це було наслідком сталінської політики насильноцької колективізації, яка виганяла селян з природного середовища, вичавлюючи з села всі можливі ресурси. Восени 1929 року за підтримки Лазаря Кагановича, колишнього генерального секретаря ЦК КПБУ, відкликаного до Москви і поставленого на чолі сільськогосподарської галузі, Сталін почав колективізацію землі та селянське господарство, вимагаючи кинути всі державні сили і ресурси, щоб утілити в життя цю політику. Упроваджувана по всьому СРСР зазначена кампанія найбільше вдарила по зернових регіонах, серед яких Україна була одним із продуктивних. Десятки тисяч офіцерів ДПУ – Партійних чиновників та рядових членів партії прибули на село, щоб змусити селян вступити до колгоспів, що означало відмову від приватних земельних ділянок, а також коней та сільськогосподарського реманенту. У березні 1930 року влада повідомила про те, що колективізовано до 70% всіх орних земель, що означало більше, ніж десятикратне збільшення проти попереднього року, коли колгоспам і радгоспам належало менше, ніж 6% усіх земель. Більшість селян змусила вступити до колгоспів, але багато хто чинив опір. До весни 1930 року українське село накрила хвиля селянських повстань. Лише в березні 1930 року влада зафіксувала 1700 селянських повстань та протестів. Повстанців вбили десятки радянських представників влади, та активістів, ще кілька сотень зазнали нападів та фізичного насильства. В українських регіонах на кордоні з Польщею цілі села підіймалися і йшли до кордону, тікаючи від жахів сталінської колективізації. Проти повстанців у стратегічно важливих прикордонних регіонах та хвилі селянських заворушень, що поширилися на інші частини Радянського Союзу, радянський уряд застосовував армію і таємну поліцію. Переважно їхнім об'єктом ставало заможне селянство, яке не мало стимулів для вступу до колгоспів і часто очолювало протести проти насильницької колективізації селянської власності. Влада не лише заарештовувала та ув'язнювала лідерів селянських повстань, а й виселала з України та переселяла кожного, кого вважала «куркулем». Цей термін спочатку застосовувався до заможніх селян, а потім був поширений на кожного, хто не належав до найбіднішого прошарку сільського населення. На 1930 року комуністи депортували 75 тисяч таких собі куркульських родин з України до віддалених районів Казахстану та Сибіру. Багато з них вивезли потягами до глухих лісів і залишили помирати від хвороб та недоїдання. Але опозиція в селі була надто великою, щоб їй можна було протиставити лише репресії, і влада вирішила зробити тактичний відступ. У березні 1930 року Сталін опублікував статтю під промовистою назвою «Запаморочення від успіхів», де поклав провину на насильницьку колективізацію на надто завзятих місцевих чиновників. Партійні активісти інтерпретували статтю як партійне розпорядження про припинення примусової колективізації. І протягом наступних кількох місяців половина раніше колективізованої землі повернулася до селян, які залишили колгоспи. Але відступ був тимчасовим. До осені 1930 року кампанія з примусової колективізації відновилася. Цього разу селяни обирали здебільшого пасивні форми опору, відмову вирощувати більше зерна та сільськогосподарської продукції, ніж це необхідно для виживання. Забість війських тварин, щоб запобігти їхній конфіскації з боку держави і втечу до промислових центрів, таких як Запоріжжя, де вони приєднувалися до нового соціалістичного пролетаріату. Поставши перед новою форму селянського опору, Сталін та його помічники відмовилися визнати поразку і звинуватили селян у саботажі та спробах заморити міста голодом і підірвати індустріалізацію. Влада заявила, що селяни приховують зерно і зажадала більших здач як від колгоспників, так і від тих, хто відмовився вступити до колгоспів. Особливо жорстке ставлення режим виявив до України, оскільки вона мала вирішальне значення для виконання економічних планів Москви. На середину 1932 року було колективізовано 70% українських домогосподарств, у той час як середній показник по Союзу становив 60%. Республіка, що виробляла 27 відсотків усього радянського збіжжя, стала відповідальною за 38 відсотків усіх поставок зерна державі. Нова політика принесла в Україну масовий голод узимку зимку та навесні 1932 року, що вдарило по найбільш густонаселених районах лісостепової зони. Сотні тисяч голодували. Лише в Київській області померли від голоду понад 80 тисяч осіб. Особливо сильно постраждали райони вирощування цукрових буряків на північний захід від Києва, навколо Білої церкви та Умані. Влас Чубар, очільник українського уряду, визнав у червні 1932-го, що голод зумовили надмірні побори, які не залишили селянам нічого ястівного. Він писав Сталіну. З огляду на загальну неможливість виконання плану хлібозаготівель, основною причиною, з якою був менший врожай загалом в Україні і колосальні збитки під час збору врожаю, результат слабкої економічної організації колгоспів та абсолютно неадекватного управління ними з районів і з центру – була систематична конфіскація усього зерна, виробленого одноосібниками, зокрема, запасів насіння і майже повна конфіскація всієї продукції колгоспів. За словами Чубаря, найбільше від голоду постраждали неколективізовані селяни-одноосібники, чию власність держава конфіскувала за невиконання завдань із хлібозаготівель. Далі за списком були члени колгоспів з багатодітними сім'ями. До березня-квітня 1932 року тисячі людей або голодували, або вмирали від голоду у сотнях сіл. У травні 1932 року представник Київського обкому КПБУ Навмання вибрав сім сіл в Уманському районі. Того місяця там було зареєстровано 216 смертей від голоду та ще 686 осіб мали померти у найближчі кілька днів. В одному з тих сіл Городниці писав партійний чиновник до свого керівництва в Харкові, столиці української СРР, дослівно. До 100 осіб уже померли. Щоденна кількість загиблих становить від 8 до 12 чоловік. Люди опухли від голоду у 100 із 600 дворів. Чубар просив Сталіна надати допомогу голодним, але генеральний секретар не чув його. Він заперечував реальність голоду та заборонив уживати це слово в офіційному листуванні. Сталін пояснював невдачі своєї політики не лише селянським опором колективізації та хлібу з заготівлями, а й прихованим опором з боку українських партійних кадрів. Далі цитата. «Найважливішою зараз є Україна», – писав Сталін Кагановичу у серпні 1932-го. Кажуть, що у двох областях України, здається, у Київській та Дніпропетровській, близько… 50 райкомів висловилися проти плану хлібозаготівель, визнавши його нереальним. Якщо ми не візьмемось негайно за виправлення становища на Україні, Україну ми можемо втратити. Майте на увазі, що Пілсуцький не дрімає і його агентура на Україні в багато разів сильніша, ніж думає Реденс чи Косіор – Майте також на увазі, що в українській компартії 500 тисяч членів, хе-хе, знаходиться чимало, так, чимало гнилих елементів, свідомих і несвідомих петлюрівців, врешті-решт прямих агентів Пілсудського. Як тільки справи стануть гірше, ці елементи не забаряться відкрити фронт усередині і зовні партії, проти партії. Господар Кремля був явно стурбований перспективами виживання режиму. Він так і не оговтався після раптового нападу польських та українських військ на Київ навесні 2020 року. Тоді колишні українські есери, що було увійшли до радянських органів влади, приєдналися до військ Юзефа Пілсуцького і Симона Петлюри, що наступали. Сталін побоювався повторення 1920-го у більшому масштабі. На початку 1930-х років кількість членів партії в Україні сягнула півмільйона, з яких 60% становили етнічні українці, що було результатом політики українізації. Чи залишилися б ці кадри вірними Сталіну в разі повторного вторгнення Пілсуцького? Сталін мав щодо цього серйозні сумніви. У липні 1932-го Радянський Союз підписав пакт про ненапад із тим самим Пілсуцьким, що гарантував відсутність будь-якої агресії із Заходу протягом наступних трьох років. На думку Сталіна, настав час приборкати Україну, реквізувавши зерно і давши урок селянам, які опиралися колективізації, а також очистити український партійний апарат від тих, хто відмовлявся виконувати його накази. лист Сталіна до Кагановича містив докладний план уникнення таких собі втрат України. Він запропонував замінити тодішніх лідерів української партії та уряду, а також керівництво таємної поліції новими кадрами. Далі цитата. «Поставити собі за мету перетворити Україну за найкоротший термін на справжню фортецю СРСР, насправді зразкову республіку», – писав він. У листопаді 1932 року Сталін відрядив Україну заступника голови ОГПУ Всеволода Балицького, щоб той узяв під контроль апарат таємної поліції в республіці». У грудні вождь перетворив засідання Політбюро, присвячене питанню хлібозаготівель, на платформу для нового наступу на українське партійне керівництво, звинувативши його не лише у невиконанні планів, а й у спотворенні лінії партії щодо українізації. Далі цитата. Центральний комітет і Рада народних комісарів зазначають, стверджувалося у постанові, підготовленій за наказом Сталіна, що замість правильного більшовицького проведення національної політики у низці районів України, українізація була проведена механічно, без урахування конкретних особливостей кожного району, без ретельного добору більшовицьких українських кадрів, що полегшило буржуазно-націоналістичним елементам, петлюрівцям та іншим створення легальних прикриттів, їх контрреволюційних осередків та організацій. Постанова Політбюро означала кінець українізації у районах Північного Кавказу і Далекого Сходу, заселених українцями. Вона також стала підставою для наступу на політику українізації та її кадри в самій Україні. Призвівши до звільнення або арештів сотень, якщо не тисяч партійних функціонерів і самогубства Миколи Скрипника, наркома освіти та основного провідника українізації на державному рівні, Сталін звинуватив українських націоналістів Україні і за кордоном у тому, що вони підбурюють селянство до саботажу партійної політики та приховування зерна від держави тим самим підриваючи кампанію індустріалізації. Напад на українське селянство йшов пліч-опліч із нападом на українську культуру та ідентичність. Голод, що почався в Україні після видання постанови «Політбюро» про хлібозаготівлі та українізацію, став наслідком не лише сталінської політики щодо селянства та партійних кадрів, а й змін у національній політиці, що зрівняла опір хлібозаготівлям із націоналізмом? У грудні 1932-го Сталін відрядив Україну та на заселену, здебільшого українцями Кубань Кагановича і голову радянського уряду В'ячеслава Молотова забезпечити виконання нереалістичного плану хлібозаготівель. Очолені московськими уповноваженими та залякані ДПУ українські партійні функціонери витягли все, що змогли з селянства, яке голодувало, а в багатьох випадках помирало від голоду. Влада карала ті села, що не могли виконати планів, припиняючи постачання всіх товарів першої необхідності, зокрема сірників та газу, і конфіскуючи не лише зерно, а й свійських тварин і всеї стівне. Повідомлення про перші смерті, спричинені новим голодом, з'явилися вже у грудні 1932-го. До березня 1933 року смерть від голоду стала масовим явищем. Тепер стривожені партійні керівники бомбардували Харків та Москву проханнями про допомогу. Вона прийшла в недостатньому обсязі і занадто пізно, щоб врятувати мільйони голодних селян. Більшість жертв загинули наприкінці весни і на початку літа, коли запаси продовольства закінчилися повністю. Багато з них померли через те, що їли траву або ранні овочі. Їхні шлунки не змогли перетравити сирі продукти після кількох місяців голоду. Найсильнішого удару зазнали лісостепові території тодішньої Київської та Харківської областей. Сьогодні це території Київщини – Черкащини, Полтавщини та Харківщини, які постраждали від голоду на початку весни. Тамтешні селяни були занадто слабкі, щоб забезпечити належну сівбу, мали обмаль запасів і стали першими жертвами. На кінець 1933 року Київська та Харківська області втратили до мільйона мешканців кожна. Основні райони вирощування зернових в українських степах – Тодішні Одеська та Дніпропетровська області втратили понад 300 тисяч осіб. Менше постраждав індустріальний Донбас, де 1933 року -го від голоду померло 175 тисяч осіб. Степові райони менше постраждали від голоду, ніж лісостеп, бо не пережили голоду минулого року. Якщо становище набувало справді нестерпних обсягів, Селяни могли знайти притулок на будівельних майданчиках та підприємствах Запоріжжя, Кривого Рогу та Донбасу. Крім того, на весні 1933 року центральний уряд мав набагато більше бажання постачати зернову допомогу на південь, ніж у центр України. Москва потребувала більше зерна, і єдиним шляхом отримати врожай було збереження життів людей-рабів. У великих зернових районах Решту залишили помирати. За останніми підрахунками, унаслідок голоду в Україні загинуло близько 4 мільйонів людей, що неймовірно спустошило країну. Між 1932 та 1934 роками від голоду загинув кожен восьмий. Голод створив іншу радянську Україну. Сталін зумів утримати її у своїх руках очистивши партійний та державний апарат від тих, хто не хотів іти проти власного народу і забирати у голодних людей останні харчі. У першій половині 1933 року з понад 300 секретарів райкомів партії більше як половина втратили посади. Багато з них були заарештовані та вислані, інші йшли за партійною лінією, хай яка вона була. Це були саме ті кадри, які Сталін хотів зберегти, принаймні на деякий час. Також він отримав нове соціалістичне селянство. Ті, хто пережив голод, отримали свій урок. Вони могли вижити, лише приєднавшись до запроваджених партію колгоспів, що оподатковувалися за нижчою ставкою, ніж одноосібники а навесні 1933-го були єдиними господарствами, яким надавали урядову допомогу. Колективізація абсолютної більшості домогосподарств і землі, тепер уже ставши фактом, різко змінила економіку, соціальну структуру і політику українського села. Чи був великий голод – голодомор умисним актом геноциду проти України та її народу? У листопаді 2006 року український парламент визнав його саме таким. Низка парламентів та урядів світу ухвалила схожі резолюції, у той час як російський уряд запустив міжнародну кампанію з компроментацією української позиції. Політична полеміка і наукова дискусія про природу українського голоду тривають досі, зосередившись переважно на визначенні терміна «геноцид». Однак навколо вирішальних фактів та інтерпретації голоду 32-33 років досягнуто широкого консенсусу. Більшість учених згодні, що це було справді штучне явище, зумовлене офіційною політикою, хоча воно також охопило Північний Кавказ, Нижнє Поволжя та Казахстан. Проте лише в Україні було наслідком політики з чітким етнонаціональним забарвленням. Голод почався незабаром після рішення Сталіна про припинення політики українізації разом із наступом на українські партійні кадри. Голодомор завдав українському суспільству серйозні травми, позбавивши його здатності чинити відкритий опір режиму на покоління вперед. Сталін використав великий голод для того, щоб перетворити Україну на зразкову Радянську Республіку, як він писав у листі до Кагановича. Перенесення столиці у 1934 році з Харкова до Києва, де інтелігенція спустошена чистками, вже не становила загрози для радянського режиму в Україні, завершило перетворення автономної і часто незалежно налаштованої республіки на провінцію Радянського Союзу. Як і хотів господар Кремля, Україна стала зразком радянської індустріалізації та колективізації. До кінця 1930-х років обсяг промислового виробництва в Україні у вісім разів перевищив рівень 1913-го, лише трохи відставши від найбільшої з радянських республік – Росії. Аграрний сектор був повністю колективізований – 98% від загальної кількості домогосподарств та 99,9% орних земель опинилися у колективній власності. Але бездоганну статистику колективізації дискредитували катастрофічні показники розвитку сільського господарства. У 1940 році в Україні було вироблено 26,4 мільйона тонн зерна лише на 3,3 мільйона більше, ніж 1913-го, що продемонструвало збільшення сільськогосподарського виробництва лише на 13%. Село, спустошене Голодомором та колективізацією, не могло йти в ногу з містом, де швидко зростала промисловість. Хоча Україна зазнала швидкої індустріалізації та модернізації, вона заплатила величезну ціну за цей, так би мовити, стрибок уперед. Між 1926 та 1937 роками населення радянської України зменшилося із 29 до 26,5 мільйонів, сягнувши трохи більше, як 28 мільйонів 1939 року. Багато українців, усіх етнічних груп, загинуло під час великого терору, чисельних хвиль арештів, розстрілів і заслань, що охопили Радянський Союз у 1936-1940 роках, стягнувши піка 1937 -го. У 1937-38 роках в Україні було заарештовано 270 тисяч осіб, Майже половину з них було страчено. Великий терор переслідував ту саму мету, що і більшість заходів Сталіна 1930-х років – забезпечити виживання режиму та становище Сталіна як верховного лідера. Колишніх союзників, а згодом ворогів з-поміж керівників партії та держави, зокрема Льва Каменєва, Григорія Зінов'єва та Миколу Бухаріна – він розстріляв. В Україні така ж доля спіткала і лідерів партійного, державного та чекістського апарату, які показали вірність Сталіну під час Голодомору. Режиму були потрібні слухняні кадри, які не знали про злочини минулого і сумлінно служили вождю. Крім партійних кадрів, терор сильно зачепив колишніх членів не більшовицьких партій і представників національних меншин. Україна, як прикордонна республіка з численними мешканцями, у лояльності яких сумнівався режим, знову потрапила під пильну увагу центру. На верхівці ієрархії ворогів опинилися етнічні поляки та німці. Поляки становили близько 20% заарештованих, а німці – близько 10%. СРСР зробив мішенню обидві групи, чия частка від загальної кількості населення – не сягала і півтора відсотка, розглядаючи їх як потенційних шпигунів, та п'яту колону – Польщі і Німеччини. 1938-го Сталін відправив нового віце-консула Микиту Хрущова в Україну, щоб той провів останні репресивні заходи і підготував республіку до можливого початку війни. Завдання Хрущова було тим самим, що і у попередників – перетворити Україну на соціалістичну фортецю. Далі цитата. «Товариші!» – заявив Хрущов делегатам Українського партійного з'їзду у червні 1938-го. «Ми повинні докласти усіх зусиль для того, щоб завдання та директиви ЦК Всесоюзної комуністичної партії більшовиків і товариша Сталіна…» перетворити Україну на неприступну для ворогів фортецю були виконані з честю. Наступні кілька років стануть перевіркою Хрущовського редуту на міцність. У жовтні 1938 року уряд вкороченої Чехословаччини, на той момент її вже розчленував Гітлер, призначив українського діяча отця Августина Волошина керувати урядом автономного Закарпаття, переименованого із Підкарпатської Русі на Карпатську Україну. Услід за цим рішенням відбулося передавання населених угорцями місцевостей Закарпаття Угорщині. Карпатська Україна Волошина, так би мовити, Недоотримала від Праги два головні міські центри – Ужгород та Мукачеви. Новий український уряд замінив короткочасну адміністрацію Рософільської організації і прийняв українську мову як офіційну. Він також створив власні воєнізовані підрозділи для боротьби з угорськими та польськими військовими формуваннями. Названі Карпатською Січчю – на честь галицьких січових стрільців та запорозького козацтва ці підрозділи включали не тільки місцевих, але й українців з інших регіонів, зокрема молодих членів ОУН, які приїхали із тодішньої Польщі боротися за справу української державності. 1939 Почався і чуток у європейських міністерствах закордонних справ про те, що Гітлер планує використати Карпатську Україну для нападу на радянську країну та воз'єднання усіх українських земель під своїм контролем. У січні Гітлер запропонував польському міністру закордонних справ Юзефу Беку, що перебував із візитом у Німеччині, обміняти Данцик та польський коридор до Балтійського моря на нові території в Україні, що будуть здобуті Німеччиною внаслідок вторгнення до СРСР. Бек відхилив цю пропозицію. Незалежно від позиції Бека, Гітлер вирішив не грати українською картою проти Сталіна, принаймні не відразу. Коли його війська увійшли до Праги у березні 1939-го, щоб припинити існування Чехословаччини, Гітлер виступив проти створення незалежної української держави і віддав Закарпаття союзникові Угорщині. Уряд Автономного Закарпаття зустрів це рішення із подивом та протестом, який не обмежився словами. 15 березня 1939 року. Коли війська Гітлера вступили до Праги, парламент Карпатської України проголосив незалежність своєї землі. Нова країна вибрала кольорами державного прапора синій та жовтий і ухвалила український національний гімн «Ще не вмерла Україна» як власний. Проголошення незалежності не зупинило угорську армію, що рушила до регіону, не наражаючись наспротив чехословацьких військ. Єдиною силою, яка протистояла угорському наступу, були бійці підрозділів Карпатської Січі. Далі цитата. «У той час, коли 8 мільйонів чехів підкорилися німецькій владі, не чинячи ані найменшого опору, тисячі українців виступили проти багатотисячної угорської армії», – писав український репортер тоді. Загалом у Карпатській Січі було близько двох тисяч бійців. Оскільки сили були нерівні, опір українців швидко було придушено. Уряд Волошина невдовзі покинув країну, а угорські солдати або польські прикордонники захопили багато членів ОУН, які вижили на зворотньому шляху до Галичини. Це було перше бойове хрещення для націоналістичних бійців. Попереду буде ще чимало боїв. Сталін був настільки струбований подіями в Закарпатті, що під час виступу на партійному з'їзді в Москві у березні 1939-го приписав ідею німецької підтримки незалежності України англійцям чи французам. Мовляв, він не вірив, що раціональний Гітлер міг вигадати таку дурницю. Після Мюнхенської угоди 1938 року між Німеччиною та Західними демократіями відносно поділу Чехословаччини Сталін намагався загравати з фюрером. Наявність значних українських територій за межами Радянського Союзу, що могли бути використані Гітлером для того, щоб поставити під сумнів легітимність контролю Сталіна над Радянською Україною, Стало однією з головних турбот його будівників – Української фортеці напередодні Другої світової війни. В оборонному валу Радянського Союзу утворилася велика тріщина – загроза українського іредентизму. Розділ 22. Гітлерівський Liebensraum. В перекладі з німецької – Життєвий простір. Адольф Гітлер представив світу погляди на майбутнє у книжці «Майн кампф. Моя боротьба», надиктованій під час перебування у в'язниці Ландсберг у Баварії за участь у мюнхенському, так би мовити, пивному путчі у листопаді 1923 -го. У тюремній камері колишній підданий Габсбургів – присягнув боротися проти так званої єврейської змови за панування над світом і подав проєкт створення Німецької імперії, що забезпечила б арійській расі Liebensraum – життєвий простір у Східній Європі. Гітлер пробув у в'язниці лише рік. З 1933-го, коли Гітлер став рейхсканцлером Німеччини, а його партія прийшла до влади, він мав достатньо ресурсів для того, щоб почати втілення своїх планів. Гітлерівські ідеї у першій викладенні 1923-го справили величезний вплив на світ, але мало, де їхній вплив був таким руйнівним, а наслідки такими трагічними, як в Україні що стала центральним елементом гітлерівської візії Lebensraum. Ідея життєвого простору для німців була створена не Гітлером. Уперше, сформульована напередодні Першої світової війни, вона передбачала, що німці володітимуть територіями по всьому світу. Поразка Німеччини у війні зробила неможливою колоніальну експансію морськими шляхами, що їх контролювала Британія. І Гітлер бачив перспективи для зростання лише у Східній Європі. Далі цитата. «Буде більш практичним почати боротьбу за нові території в Європі, ніж воювати за володіння за її межами», – писав він у Mein Kampf. Брест-Литовський мир 1918-го, який передбачав визнання незалежності України від Росії та її окупацію німецькими – та австрійськими військами створив одну з моделей німецької експансії на Схід. Але Гітлер не мав особливого інтересу до націєтворення на Сході. Його мета була зовсім іншою – знищити наявне населення аж до Волги і заселити родючі землі Східної Європи, особливо Україну, німецькими колоністами. Далі цитата ним можна не надавати занадто великого значення необхідності прийняти політику, яка зробить можливою підтримку селянського класу як основи національної спільноти», – писав Гітлер у Mein Kampf. «Багато наших нинішніх лих кореняться виключно у диспропорції між міською та сільською частками населення». Гітлерівська сільська утопія для німців вимагала не лише оволодіння новими територіями, а й їхньої деурбанізації та депопуляції. Його бачення Східної Європи помітно відрізнялося від того, що намагалися збудувати більшовики та пропагував Йосиф Сталін. Обидва диктатори були готові використовувати жорстку силу для побудови своїх утопій – і обом була потрібна українська територія. Грунти та сільське господарство для досягнення цілий, але до міста населення загалом вони мали неоднакове ставлення. Україна дізнається, що це означає на практиці і оцінить ступінь різниці між двома режимами під час трирічної окупації нацистською Німеччиною із 1941 по 1944 рік. Маючи довоєнну репутацію житниць Європи та одну із найвищих концентрацій європейського населення на континенті, Україна стане головним об'єктом німецького експансіонізму і однією з головних жертв нацизму. Між 1939 та 1945 роками вона втратить майже 7 мільйонів громадян, близько 1 мільйона з них – євреї або більш ніж 16% до воєнного населення. Лише Білорусь та Польща, дві інші країни у сфері життєвого простору Гітлера, зазнали вищих пропорційних втрат. У Майнкамф Гітлер передбачив союз із Британією для розгрому Франції та пакт з Росією для знищення Польщі. Гітлер припускав, що зрештою Росія, або точніше Радянський Союз, забезпечить його тим, що він хоче. Землями для поселення та природними багатствами, що перетворять Німеччину на континентальну імперію, чиї зв'язки з колоніями не зможе порушити британський флот. Союз із Британією так ніколи і не був утілений, але до осені 1939 року Гітлеру вдалося досягти згоди з Радянським Союзом щодо знищення Польщі. Коли 1 вересня 1939 року Друга світова війна почалася із нападу Німеччини на Польщу. Гітлер та Сталін уже домовилися про поділ польських земель на основі пакту Молотова-Ріббентропа, що був підписаний менш ніж за 10 днів до цього. Оскільки на початку вересня 1939 року Сталін тягнув з вступом СРСР у війну, занепокоєний реакцію Британії та Франції – а також радянсько-японським конфліктом у Монголії, що ще тривав. Німецькі дипломати використали українську карту для того, щоб прискорити радянський вступ на Польщу. Вони заявили, що коли СРСР продовжить відтягувати вторгнення, у Німеччини не залишиться іншого вибору, окрім як створити окремі держави на землях, призначених Радянському Союзу. Створення української держави у Галичині та на Волині за підтримки Німеччини було останнім, що Сталін хотів би бачити на цій території. Коли він 17 вересня 1939 року нарешті відправив війська через польський кордон, вони виступили в похід під приводом захисту братніх українського та білоруського народів. На початок жовтня 1939 року польська армія перестала існувати, знищена нападами двох могутніх сусідів. Радянські військові захопили, а потім звільнили більшість її солдатів. На офіцерів, однак, чекала інша доля. СРСР тримав близько 15 тисяч польських офіцерів у трьох таборах для військовополонених. Один табір був в Україні. На весні 1940 року більшість із цих бранців загинуть у Катинському лісі під Смоленськом та в інших місцях масових убивств. Однак спочатку мало хто, особливо з неполяків, підозрював Сталіна у злих намірах. Червона армія, яка не могла протистояти німцям у механізації, Зуміла, однак, продемонструвати польським військам перевагу над ними в якості озброєння, що включало нові танки, літаки та сучасні гармати – усі продукти сталінської індустріалізації. Але на подив багатьох радянські офіцери і солдати були часто аби як одягнені. І погано нагодовані. Вони були вражені відносним багатством продуктів та товарів у польських крамницях. Місцеві мешканці виявили, що радянські офіцери заідеологізовані, некультурні та примітивні. Ще багато років вони розповідатимуть і переповідатимуть історії про дружин офіцерів Червоної армії, які начебто Відвідували театри у нічних сорочках, вважаючи їх вечірніми сукнями. Але непольські громадяни колишньої польської держави були готові жити разом із добро озброєними та некультурними, так би мовити, визволителями. Поготівці обіцяли поліпшити їхнє життя. І деякий час здавалося, що вони дотримають обіцянок. Щойно Червона армія зайняла Львів, та інші важливі центри, як Галичини та Волині, окупанти провели вибори в радянському стилі до народних зборів Західної України, які у свою чергу попросили Київ та Москву приєднати Галичину та Волинь до радянської України. Микита Хрущов, новий партійний керівник у Києві, наполягав на тому, щоб Північне Полісся з Брестом теж передали Україні. Однак Сталін вирішив призначити ці території для Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Нова влада дозволила місцевим українцям та євреям стати на державну службу та обійняти посади в освітніх, медичних та інших установах, куди їх не допускали за часів Польщі. До місцевих євреїв ставились добре, однак часто повертали назад тих, хто втікав від німців на радянську територію через польський кордон. Влада запустила всеохопну кампанію українізації, перетворивши польськомовний університет, школи, театри та видавництва на українські. Також були націоналізовані великі землеволодіння, а землю поділено між селянською біднотою. Про радянські симпатії, що були сильні зазвичай серед членів компартії та лівих організацій регіону стали ще сильнішими. Але такий собі медовий місяць у стосунках між радянською владою та місцевими українцями тривали недовго. Ніколи не належачи до прихильників організованої релігії, інституційної основи української самосвідомості у Польській Республіці, нові господарі життя – конфіскували землі греко-католицької церкви та спробували обмежити роль традиційних церков і православної, і греко-католицької у суспільному житті. Більш дивним було ставлення радянської влади до рядових членів комуністичної партії Західної України, які часто підозрювалися у націоналізмі та зрештою стали мішенню радянської таємної поліції. Та сама підозра невдовзі впала на українські кадри, яких визволителі-окупанти висунули на керівні посади в місцевому самоврядуванні та освіті. 1940 року окупаційна влада розпочала масові арешти та депортації місцевого населення на Далекий Схід до Сибіру та Центральної Азії. Колишні польські урадовці та співробітники поліції, члени польських політичних партій, а також військові колоністи, які потрапили до регіону в міжвоєнний період, очолили список ворогів народу. У лютому 1940 року Наркомат внутрішніх справ НКВС «Сталінська таємна поліція» здійснив першу депортацію приблизно 140 тисяч поляків. Майже 5 тисяч депортованих ніколи не дісталися місця призначення, загинувши від холоду, хвороб та недоїдання у дорозі. Загалом за період між осіню 1939 і червнем 1941, коли Німеччина напала на СРСР, радянська таємна поліція депортувала з України близько 1 мільйона 250 Тисяч осіб. НКВС також полював на членів ОУН, чиї лідери, зокрема Степан Бандера, втекли до контрольованої німцями частини Польщі. Сталін бачив у них виразну і явну загрозу своєму режиму. Падіння Парижа перед німецькими військами – у травні 1940 року заскочило Сталіна зненацька і змусило думати, що Гітлер невдовзі розвернеться на Схід, щоб напасти на Радянський Союз. Режим повинен був зміцнити контроль над новопридбаними землями та прибрати звідти потенційну п'яту колону. Також Сталін вирішив окупувати всі частини Східної Європи, віднесені до його сфери впливу за пактом молотова Рибентропа. До них належали прибалтійські держави – Естонія, Латвія та Литва і частина Румунії, до якої входила Бесарабія та Буковина. Радянське керівництво приєднало Південну Бесарабію та Північну Буковину – населені здебільшого українцями, до радянської України у серпні 1940 року. Там радянська влада провела таку ж політику, що й раніше в Галичині та на Волині – націоналізацію землі, просування місцевих нерумунських кадрів та українізацію установ. Відтак пішли масові арешти та депортації. Сталін готувався до нападу союзника Адольфа Гітлера. Він розраховував, що це відбудеться 1942-го. Однак напад стався на рік раніше, заскочивши Сталіна зненацька Гітлеру якомога швидше потрібні були радянські ресурси, зокрема українська пшениця і вугілля, тим паче, що він ще воював з Британією. А за британським «левом» Загнаному Кут на власних островах вимальовувалися набагато більші Сполучені Штати – найпотужніша економіка у світі. Гітлер напав на СРСР усупереч застереженням багатьох провідних економістів Рейху, які стверджували, що вторгнення не розв'яже жодної з проблем Німеччини та стане тягарем для її економіки. Але військове керівництво віддавало перевагу війні з Радянським Союзом перед війною із Заходом, і Гітлер був радий виконати прохання генералітету. У грудні 1940 року він підписав директиву, що наказувала розпочати підготовку до війни з Радянським Союзом. Організація мала кодову назву «Барбароса», на честь німецького короля та імператора священної Римської імперії, який оголосив третій христовий похід. Він потонув, намагаючись переплисти річку у важких обладунках, замість того, щоб використати міст, як це зробило його військо. Звичайно, це була погана прикмета, але в той час ніхто не звернув увагу на цей історичний символізм. Як і Барбаросса, до нього Гітлер був готовий брати на себе ризики та приймати нестандартні рішення. Автори плану прагнули перемогти Радянський Союз і витіснити його війська за Волгу протягом кампанії, що триватиме не більше, як три місяці. Гітлер хотів, щоб його війська спочатку захопили Ленінград, потім донбаські поклади вугілля, а тоді вже брали Москву. Вермахт відправив німецьких солдатів на фронт, не забезпечивши їх зимовим одягом. Це виявилося помилкою, хоч і мало короткочасні переваги, бо вело Сталіна, який відмовився вірити, що німці нападуть без підготовки до зимової кампанії і був захоплений зненацька, коли це сталося. Вторгнення почалося рано вранці 22 червня 1941 року вздовж фронту, що простягнувся від Балтійського моря на півночі до Чорного на півдні. Німеччина та її союзники, зокрема Румунія та Угорщина, поставили під багнет близько 3 мільйонів 800 тисяч солдатів. Німецька група армії «Південь» атакувала Україну, наступаючи з позиції у Польщі і рухаючись стародавнім шляхом між північними схилами Карпат і прикарпатськими болотами. Румуни вдарили з півдня, просуваючись в Україну між південними схилами Карпат та берегом Чорного моря. Ці маршрути використовували гуни у п'ятому столітті та монголи у тринадцятому, вдираючись у Центральну Європу. Тепер війська рухались в протилежному напрямку, але тими самими ґрунтовими дорогами, а механізовані дивізії замість кавалерії здіймали хмари пилу. Німці зосередили на Радянському фронті близько 4 тисяч танків та більше ніж 7 тисяч гармат. З повітря наступ прикривало більш ніж 4 тисячі літаків. Німці майже повністю контролювали повітря. Раптовий напад Люфтваффе знищив більшу частину радянських військових літаків на аеродромах, перш ніж вони встигли злетіти. Червона армія мала приблизно таку ж кількість людей на радянському західному кордоні, як німці, та набагато більше танків, гармат та літаків. Протирадянська військова техніка поступалася німецьким зразкам – а людей вели в бій недосвідчені офіцери, які недавно замінили більш досвідчені кадри, знищені внаслідок сталінської чистки. Командири кидали свої підрозділи у той час, як моральний дух солдатів, серед яких було багато селян, які пережили голод та колонізацію, був низьким. Він падав щодня, оскільки німці, користуючись перевагою у раптовості нападу, швидко захоплювали територію і завдавали руйнівних втрат радянським військам, що відступали. Те, що Сталін вважав успіхом придбання нових територій за пактом Молотова-Ріббентропа, виявилося пасткою. Задовго до вторгнення він відправив війська на захід від оборонної лінії збудований в попередньому десятилітті на захист нових кордонів, де вони ще не встигли укріпитися. Як і передбачали планувальники Бліцкригу, німецькі танкові дивізії прорізали оборону радянських військ, оточували цілі армії і створювали хаос у тилу Червоної армії. На заході України командири Червоної армії почали великий контрнаступ у районі Луцьк, Броди, рівне, відправивши в бій усі танкові з'єднання лише для того, щоб їх обійшли та розгромили набагато менші механізовані частини вермахту. Далі стало ще гірше. За три тижні вермахту вдалося просунутися на схід на відстань від 300 до 600 кілометрів по всьому фронту. Були втрачені не лише Галичина та Волинь, нещодавно зайняті радянськими військами, а й більша частина правобережної України. Було знищено близько ніж 2500 радянських танків та близько 2000 літаків. Людські втрати було складно підрахувати. У серпні німецькі дивізії оточили та взяли в полон понад 100 тисяч червоноармійців біля Умані на Поділлі. Але найбільший куш вони зірвали під Києвом наступного місяця. У супереч парадом воєначальників Червоної армії, зокрема начальника Генштабу Георгія Жукова, Сталін відмовився вести війська з під Києва зважаючи на символічне значення міста, чим спричинив, можливо, найбільшу радянську військову катастрофу за всю війну. Підрозділи Червоної армії під командуванням уродженця Чернігівщини генерала Михайла Кирпоноса опиралися наступу, але мало що могли зробити проти німецьких механізованих дивізій. Київ впав 19 вересня 1941 року. Генерал Кирпонос загинув наступного дня в бою під Лохвицею. У київському котлі Вермахт оточив та взяв у полон понад 660 тисяч червоноармійців. У жовтні та сама доля спіткала приблизно 100 тисяч людей між Мелітополем та Бердянськом на півдні України. А інші 100 тисяч були оточені біля Керчі в Криму. У листопаді. На кінець року, коли Червона армія була змушена залишити майже всю територію України, у руках супротивника опинилися понад 3,5 мільйона її офіцерів та солдатів. Відступаючи, радянські керівники дотримувалися тактики спаленої землі, забираючи промислове обладнання, худобу, продовольство та людей з територій, що їх збиралися залишити. Загалом вони евакуювали на Схід приблизно 550 великих підприємств і 3,5 мільйона кваліфікованих робітників. Багато хто в Україні віддав німецький наступ улітку на 1941-го, сподіваючись, що настане кінець терору, розв'язаному радянською владою в передвоєнні роки. Це було справедливо не лише для недавно окупованих областей Західної України, а й для Центральної та Східної, де ніколи не прощали режиму жахів голоду та колективізації. Дехто очікував, що німецький націонал-соціалізм і принесе справжній соціалізм. Інші просто сподівалися на поліпшення рівня життя. З радянськими зарплатами, яких не вистачало навіть на пару взуття, було нескладно плекати хибні надії на те, що німці зроблять кращим життя на визволених від Москви територіях. Багато хто ще пам'ятав австрійців напередодні Першої світової війни та німецьку окупацію 1918-го, що за мірками сталінського терору була лагідною та милосердною. Інші розглядали повернення німців як прелюдію до відновлення української держави, як це було за гетьмана Павла Скоропадського. Ті, хто поклав на німців такі надії, невдовзі впевнилися в їх хибності, часто абсолютній безпідставності, незалежно від причин, що живили їхні сподівання на краще життя під німецькою окупацією. Німецький міністр окупованих східних територій Альфред Розенберг, прибалтійський німець, який здобув освіту у Москві, був автором перших німецьких планів щодо України. Він хотів підтримати прагнення українців, прибалтів, білорусів, грузинів та інших радянських національностей до незалежної державності, щоб підірвати Радянський Союз. У його уявленні, незалежна від Росії українська держава мала б стати протекторатом Рейху разом із Балтійською федерацією, Білоруссю та Фінляндією. Щоб послабити Росію, Розенберг та його експерти обстоювали розширення української території аж до Волги. Але Розенберг програв політичну боротьбу з головою Німецької служби безпеки та пізніше міністром внутрішніх справ Генріхом Геммлером, президентом Рейхстагу та міністром авіації Германом Герінгом, а також іншими нацистськими лідерами, які прагнули реалізувати нацистську расову ідеологію та витиснути із завойованих територій усі економічні ресурси. Брест-Литовська модель 1918-го, що передбачала існування контрольованих Німеччиною східноєвропейських держав, зокрема України, улітку 1941-го поступилася моделі, що випливала із Mein Kampf – Гітлера, тобто моделі колоніального розчленування та експлуатації. Німці поділили захоплені українські землі на три частини – Галичина була об'єднана з тим, що вважали колись Західною Галичиною та Варшавським регіоном в утворення під назвою «Генерал-губернаторство». Більшість територій України від Волині на північному заході до Запоріжжя на південному сході разом із південною Білоруссю навколо міст Пінськ і Гомель стала Рейскомісаріатом Україна, а Східна Україна від Чернігова на півночі до Луганська та Сталіно або Юзівка чи Донецьк на півдні залишилася під управлінням військового командування як територія надто близька до лінії фронту, щоб передавати її під управління цивільної адміністрації. Поділ Галичини та Волині і об'єднання Волині з Надніпрянською Україною відображали німецькі уявлення про регіон у межах поділу, встановленого російсько-австрійським кордоном наприкінці XVIII століття. Поділ України був не єдиним розчаруванням, що випало на долю людей, які чекали на прихід Гітлера. Невдовзі вони відкриють для себе, що німці – Зразка 1941 року дуже відрізняються від тих, яких вони бачили у 1918. Перший досвід розчарування у нацистському режимі отримали члени Організації українських націоналістів. ОУН розкололася 1940 року, невдовзі після того, як один із її найрадикальніших лідерів, Степан Бандера вийшов із польської в'язниці у вересні 1939-го. Бандера очолив бунт проти старих кадрів і незабаром опинився біля керма найбільшої фракції ОУН і найрадикальніших її членів. У лютому 1941-го вони уклали угоду з керівництвом німецької військової розвідки «Абверо» про утворення двох батальйонів сил спеціальних операцій зі своїх прихильників. Один батальйон «Нахтігаль» був серед перших німецьких підрозділів, що увійшли до Львова 29 червня. Наступного дня він взяв участь у проголошенні незалежності України членами Бандерівської фракції ОУН. Це означало кінець німецької співпраці з Бандерою. Німці, які мали зовсім інші плани щодо України, заскочили зненацька колишніх союзників, заарештували кілька десятків членів фракції Бандери, зокрема і його самого, вимагаючи скасувати акт проголошення незалежності. Він відмовився і був відправлений до концентраційного табору Заксенгаузен, де провів більшу частину війни. Двоє його братів також були заарештовані і загинули в Аушвіці. Фракція Бандери вмить перетворилася з невпинного союзника німців на їхнього супротивника. Більш поміркована фракція ОУН на чолі із полковником Андрієм Мельником спробувала скористатися конфліктом суперників із німцями, і відрядили експедиційні групи до Центральної та Східної України, щоб створити там мережу, вплинути на вибір українських кадрів для окупаційної адміністрації і проводити виховну роботу та пропаганду серед місцевого населення. Ці дії довелося припинити наприкінці 1941 року, коли німецька адміністрація встановила суворіший контроль над Рейскомісаріатом Україна. Націоналістська поліція розстріляла сотні членів ОУН у Києві та інших містах України. На початок 1942 року обидві фракції ОУН були в стані війни із німцями. Поводження нацистів з радянськими військовополоненими стало іншим сигналом, цього разу для мешканців Центральної та Східної України – що німці 1941 року не мають нічого спільного зі своїми земляками 1918-го. Якщо останні були просто окупантами, то ці були колонізаторами, які вважали переможених недолюдьми. Перед війною Сталін відмовився підписувати Женевську конвенцію 1929-го, що регулювала правила поводження із військовополоненими. СРСР був революційною державою, яка не дотримувалася капіталістичних правил поведінки. Коли він спробував зробити це влітку 1941 року, було вже надто пізно. Німці не погоджувалися поширити на радянських військовополонених права, що ними користувалися військовополонені із Заходу. Якщо до останніх вони ставилися з певною повагою, визнаючи їхні звання та надаючи доступу до медичної допомоги, а також дозволяючи отримувати посилки з їжею та одягом, то радянським військовополоненим у всьому цьому відмовляли. Крім того, вони далеко не всіх брали в полон, багатьох розстрілювали на місці. 6 червня 1941 року, більш ніж за два тижні до вторгнення Німецьке командування видало наказ розстрілювати полонених комісарів та політпрацівників Червоної армії, а також співробітників НКВС та євреїв. Мусульмани, яким не вдалося довести, що їхнє обрізання не має нічого спільного з єврейською релігією, також часто знаходили смерть. Розстрілювали нерідко і командирів Червоної армії, які потрапляли в полон. Тих, хто залишився живим, відправляли до тимчасових концтаборів, влаштованих на старих заводах, шкільних подвір'ях, а часто просто на полях, огороджених колючим дротом. Під час цих форсованих маршів смерті до концтаборів охоронці розстрілювали полонених, хворих і виснажених в'язнів, які вже не могли йти. Місцеві жителі намагалися нагодувати змучених полонених і допомагали їм як могли, припускаючи, що хтось так само годує та допомагає їхнім синам, чоловікам та батькам, мобілізованим до Червоної армії, які, можливо, постають перед такими самими випробуваннями. Як тільки полонені в таборі залишалися без їжі та води, це призводило до голоду і, зрештою, канібалізму про тих, хто зумів вижити на вбогий пайок, так би мовити, дбали хвороби. Нацистська пропаганда зображувала радянських військовополонених не й до людьми, і ставлення до них було справді нелюдським. Відповідальність за це лише частково лежала на ідеології. Німці не збиралися утримувати сотні тисяч, фактично мільйони полонених. Що більше людей померло в полоні в перші місяці війни, то менше клопотів було для Вермахту. Лише з листопада 1941 року керівники економіки Рейху почали розглядати військовополонених як робочу силу, якої бракувало у Німеччині. Протягом війни понад 60% із захоплених на Східному фронті полонених загинуло у неволі. Українці, як і представники інших національностей західної частини СРСР, зазвичай жили в таборах краще, ніж росіяни та мусульмани. Спочатку німці навіть дозволили їх звільнити, вважаючи меншою загрозою, ніж росіян. У вересні 1941 року було видано директиву, що дозволяла звільняти українців, білорусів та прибалтів. Ув'язнені могли залишати табори, якщо про них заявляли їхні родичі. Іноді жінки оголошували незнайомців своїми чоловіками, або якщо вони походили з цієї місцевості. Таку політику було скасовано в листопаді, але, ймовірно, десяткам, якщо не сотням тисяч українських чоловіків Призваних до Червоної армії і захоплених німцями в полон улітку та восени 1941 року вдалося пережити ці випробування та повернутися до родин. Пізніше полонених українців, білорусів та прибалтів охочіше, ніж росіян набирали до поліцейських батальйонів та тренували. Щоб підтримувати порядок на східноєвропейській території, очищеній від місцевих мешканців та заселеній німецькими колоністами Частину з них нацисти відправляли охороняти концтабори у Польщі, коли керівництво Третього Рейху зрозуміло, що обіцяний колоніальний рай у Східній Європі відкладено на невизначений термін у викривленому у світі нацистської окупації концентраційні табори перетворили колишніх радянських військовополонених із жертв на злочинців. У Аушвіці, що в той час був найвідомішим німецьким табором смерті, першими жертвами газових камер були радянські військовополонені. Німці випробовували на них газ «Циклон-Б» у вересні 1941-го. Пізніше охоронці, набрані з таборів військовополонених, допомагали заганяти євреїв, які прибували до табору у газові камери. Єврейські чоловіки, вибрані з попередніх партій, потім збирали і сортували одяг жертв. Виживання в таборах занадто часто означало участь у знищенні ближніх. Україна під німецькою окупацією стала масштабною моделлю концентраційного табору. Як і в таборах, лінія між опором та співпрацею, роль жертви та співучастю в злочинах режиму стала розмитою і непомітною. Кожен робив особистий вибір, і тим, хто вижив, довелося жити із своїми рішеннями після війни, декому в гармонії, а декому в муках совісті, але майже всі страждали від провини за те, що вижили. Голокост став найжахливішим епізодом нацистської окупації України, у якій і без того не бракувало жаху. Більшість українських євреїв, які стали жертвами, ніколи не потрапили до Аушвіцу або іншого концентраційного табору. Айнзац групи Генріха Гіммлера за допомогою місцевої поліції, створеної німецькою адміністрацією, розстрілювали їх на околицях міст, містечок та сіл, де вони жили. Розстріли почалися влітку 1941 року на всіх територіях, зайнятих вермахтом після відступу радянських військ. До стічня 1942 року, коли високі посадові особи нацистів зібралися у передмісті Берліна в щоб координувати здійснення, як вони це називали, остаточного розв'язання єврейського питання, викорінення єврейства, Нацистські ескадрони смерті вбили близько мільйона єврейських чоловіків, жінок та дітей. Вони робили це серед білого дня, іноді, при вселюдно і майже завжди в межах чутності для неєврейського населення. Голокост в Україні та врешті західних територій Радянського Союзу не тільки зруйнував єврейське населення і його суспільне життя, як це було в Європі загалом, а й травмував, та бруталізував тих, хто став його свідком. Кожен шостий єврей, який загинув під час Голокосту, загалом близько мільйона людей, походив з України. Мабуть, найвідоміший епізод Голокосту з найбільшою кількістю жертв стався в Бабиному Яру на околицях Києва. Протягом двох днів автоматні черги зондеркоманди 4А із Айнзацгрупи – за підтримки місцевої та німецької поліції вбили там 33 761 єврейського мешканця Києва. Розстріли відбувалися 29-30 вересня 1941 року за наказом Курта Еберхарда, генерал-майора та військового коменданта Києва, який вчинить самогубство в американському в'язненні після війни. Еберхард наказав організувати масовий розстріл євреїв як відплату за диверсії, здійснені радянськими таємними агентами. За п'ять днів після того, як 19 вересня впав Київ, бомби, закладені перед відступом радянських військ, знищили низку найбільших будівель у центрі міста. Як і очікувалося, німецьке військове командування розмістило там свої структури – Тож вибухами вбило чимало старших німецьких офіцерів. Нацистська пропаганда стверджувала, що німці вели війну на Сході проти єврейської комуни, як пропагандисти називали радянський режим, пов'язуючи єврейські походження і комуністичні переконання деяких його ранніх лідерів. З погляду німецької влади був прямий зв'язок між радянськими агентами та євреями. Їхня пропаганда наголошувала на цьому зв'язку після вступу вермахту до Львова, Кременця та інших міст і містечок Західної України. Там НКВС розстріляло тисячі в'язнів, багато з яких були місцевими українцями та поляками, перед тим, як залишити міста і відступити на Схід. Німці заохочували місцевих мешканців до єврейських погромів як відплату за радянські звірства. Чимало українців піддалося на цю провокацію або навіть схвалювали її. Однак уже із серпня окупанти змінили політику. Рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер санкціонував убивство єврейських жінок і дітей та знищення цілих єврейських громад. Погромів більше було недостатньо. Євреї мали померти. Євреї міста Києва та околиць писали в листівках, які поширювали в Києві наприкінці вересня. У понеділок, 29 вересня, ви повинні з'явитися на 8 годину ранку з вашим майном, грошима, документами, цінностями та теплим одягом на Дорогожицькій вулиці поруч з єврейським цвинтарем. Неявка карається смертю. Єврейські мешканці Києва, здебільшого жінки, діти та літні люди, оскільки чоловіків призвали до армії, вважали, що їх збиратимуть для переселення і не заподіють шкоди. Наступного дня був Йом-Кіпор – День спокути. Тих, хто відгукнувся на заклик, завели у ворота єврейського цвинтаря, змусили віддати документи та цінності – Роздягли догола, а потім розстріляли групами по 10 чоловік на схилах Яру. Вбивства в Бабиному Яру вписали чорними рядками у світову історію. Це була перша спроба знищити єврейську громаду великого міста в Європі. Але події Бабиного Яру не були цілком унікальні. Наприкінці серпня німецький батальйон поліції розстріляв понад 23 тисячі євреїв, здебільшого біженців із Закарпаття, що перебували під владою Угорщини. У жовтні близько 12 тисяч євреїв Дніпропетровська було розстріляно в Яру на околицях міста, на майбутньому місці будівництва Дніпропетровського національного університету. У грудні та сама доля спіткала близько 10 тисяч євреїв Харкова в приміщеннях тракторного заводу, що був гордістю радянського проєкту індустріалізації. Румунський диктатор Іон Антонеско, який повернув собі північну Буковину та Бессарабію, які Сталін змусив його віддати 1940 року та взяв під контроль Одесу і частину Поділля, ставився до євреїв з тим самим презирством та жорстокістю, що його нацистські господарі. У жовтні 1941-го, подібно до епізоду із Бабиним Яром, Антонеско наказав стратити 18 тисяч євреїв на знак відплати за підрив радянськими агентами будівлі, де розташовувався румунський військовий штаб в Одесі, та загибель старшого румунського офіцера. Загалом в Одесі та її околицях під час румунської окупації загинуло від 115 до 180 тисяч євреїв. Під час Голокосту в його румунському виконанні загинуло від 100 до 150 тисяч буковинських та безсарабських євреїв. Більшість галицьких євреїв, як і польські євреї, які проживали в генерал-губернаторстві, померли протягом 1942 року. Провівши місяці в гетто, створених за наказами нацистів, ізольовані від решти населення. Діючи за наказами командирів німецької поліції, українські та єврейські поліцаї, останні діяли в межах гетто – оточували та відправляли до таборів смерті тих, хто пережив перші місяці війни. Частіше керуючись жадібністю, ніж антисемітизмом, місцеві мешканці часто намагалися скористатися бідою єврейських сусідів, або здаючи їх владі, або захоплюючи їхню власність. Але більшість людей просто робили вигляд, що їх це не стосується, і намагалися вижити за будь-яку ціну. Голокост в Україні відрізнявся від Голокосту в Центральній та Західній Європі. І також тим, що людей, які намагалися врятувати євреїв, засуджували не лише до арешту, а й до страти. Те саме було і з членами їхніх сімей. І все ж таки багато людей намагалися врятувати сусідів євреїв. На сьогодні держава Ізраїль визнала понад 2500 громадян України, праведниками народів світу за переховування євреїв під час Голокосту. Цей перелік не повний і досі зростає. Одним із людей, які відсутні в ньому, був митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький, який переховував сотні галицьких євреїв у своїй резиденції у монастирях. У лютому 1942 року він надіслав листа до Гіммлера, протестуючи проти використання української поліції в облавах та знищеннях євреїв. Лист не дав результатів. Ті, хто доправляв відповідь Гіммлера, метрополиту, сказали Шептицькому, що якби не його вік, він був би розстріляний. За кілька місяців Шептицький видав знамените пастирське послання «Неубий». Про святість людського життя його читали в усіх греко-католицьких церквах і багато хто сприйняв як засудження Голокосту. Імені Шептицького немає в списку праведників, бо влітку 1941-го він вітав захоплення німцями Галичини після двох років радянської окупації. Хай які надії не покладали Шептицький та його співвітчизники на німецькі правління, ці очікування зникли дуже швидко. Суворість окупаційного режиму відрізнялася в різних частинах українського Лебенсхаум. Румуни, які ніколи особливо не претендували на Одесу та околиці, але мріяли про повернення Трансильванії, що отримувалося Огорщиною, просто грабували Південну Україну вивозячи звідти все, що можливо. Німецька політика і ставлення до українців були дещо м'якшими під військовою адміністрацією та в колишніх австрійських володіннях. Найгірше було у рейскомісаріаті «Україна». Людиною, відповідальною за деякі із найжагливіших злочинів, скоєних нацистським окупаційним режимом в Україні, був рейскомісар України Еріх Кох, Кремезний та крикливий, з вусами в гітлерівському стилі, 45-річний Еріх Кох був партійним гаутляйтером у Східній Прусії. Він мав репутацію жорсткої людини та вмів досягати мети. В Україні його завданням була експлуатація ресурсів та деокупація території. Він ставився до українців так само, як єврейські колонізатори ставилися до африканців, та азійців у своїх заокеанських колоніях, заявляючи, «Жоден німецький солдат не загине за цей кольоровий народ». Кох не хотів, щоб українці навчалися далі четвертого класу і закрив університети та школи для учнів старших від 15 років. Далі цитата. «Якщо я знайду українця, гідного сидіти зі мною за одним столом, я, мабуть, застрелю його». Якось заявив він. Його підлеглі справді здійснили чимало розстрілів, багато з них у Бабиному Яру. На момент закінчення окупації Києва у листопаді 1943 до 34 тисяч замордованих там євреїв додалося ще 60 тисяч жертв нацистів – радянські військовополонені, українські націоналісти, учасники радянського підпілля та роми – Усі вони знайшли останній спочинок на схилах Бабиного Яру. Кох створив штаб-квартиру в Україні в місті Рівне, що в міжвоєнний період входило до складу Польщі. Це була третя столиця утворення під назвою Україна, трохи більш ніж за 20 років. Якщо у 20-ті роки радянська влада вибрала індустріальний та російськомовний Харків замість так би мовити, націоналістичного Києва, то німці віддали перевагу провінційному рівному із 40-тисячним населенням замість величезного і тепер дуже радянізованого Києва. Окупований Київ став свідком перших випадків голоду у 1933 році. Уявлення нацистів про життєвий простір передбачали пасторалізацію України та ліквідацію великих міських центрів, чиє населення, в іншому випадку, довелося б годувати, відволікаючи ресурси рейху та армії. Отже, політика полягала в тому, щоб не постачати продовольства містам, населення яких буде вигнане голодом до сіл і стане продуктивною силою, годуючи себе і німецький рейх. Німці залишили колгоспи, використовуючи цей радянський винахід для викачування ресурсів із сільського населення. Також вони відмовилися приватизувати великі підприємства, регулюючи все, що зосталося від української економіки через новий банк, колоніальну валюту та контроль за цінами. Починаючи із січня 1942-го, нацисти експлуатували Україну не лише як джерело сільськогосподарської продукції, а й джерело примусової праці. Того місяця перший потяг із так званими «остарбайтерами» – східними робітниками – вирушив з Києва до Німеччини, везучи молодих українців, приваблених обіцянками роботи, хороших життєвих умов та можливістю побачити Європу. «Німеччина кличе тебе, їдь до прекрасної Німеччини», закликало оголошення в Київській газеті. На одному з плакатів під заголовком «Стіна впала» були зображені українці, які виглядають крізь отвір у стіні, що віддаляла Радянський Союз від Європи. На горизонті були образи одного з німецьких міст. Далі цитата. «Сталін поставив навколо вас високу стіну», – ішлося в підписі під малюнком. Він добре знав, що кожен, хто побачить навколишній світ, повною мірою свідомить жалюгідний стан більшовицького режиму. Тепер стіна зруйнована і шлях до нового та кращого майбутнього відкритий. Для молодого покоління це була можливість залишити село та побачити світ – Багато хто відгукнувся з цікавістю і навіть ентузіазмом. Оголошення виявилися пасткою. Незалежно від того, працювали вони на заводах чи в приватних будинках німців, молоді хлопці та дівчата все одно ставали невільниками, змушеними носити нашивку «ост». А влада та чимала частина німецького суспільства розглядала їх як недолюдей. Щойно звістки про експлуатацію в Німеччині дійшли до України, окупаційній владі стало дедалі складніше виконувати щомісячні квоти – 40 тисяч українських робітників для Рейху. На людей почали влаштовувати облави і з силою вивозити до Німеччини. Загалом за 1942 43 роки близько 2 мільйонів 200 тисяч українців було затримано та відправлено до Німеччини. Багато з них померли від недоїдання, хвороб та бомбардувань союзниками військових заводів, де працювала ця молодь. Ті, хто вижив і був звільнений червоноармійцями наприкінці 1944-го і в перші місяці 1945-го, лише 120 тисяч осіб були зареєстровані наприкінці війни як переміщені особи. Часто вважалися зрадниками і частину з них переправляли з німецьких концтаборів прямо до радянського ГУЛАГу. Україна була не єдиною частиною Радянського Союзу, де німці влаштовували експедиції за рабами, але, безперечно, стала найбільшим місцем такого полювання. Мешканці України становили близько 80 -ти відсотків усіх Остарбайтерів, які були вивезені з окупованих територій Східної Європи до Німеччини протягом війни. До літа 1943-го мало що залишилося від первісного німецького плану збудувати колоніальний рай для німецьких фермерів в Україні. Гітлер провів тут більшу частину літа та осені 1942-го. Німецькі інженери, використовуючи примусову працю радянських військовополонених, побудували його найвіддаленішу ставку на Сході під кодовою назвою Вервольф У Сосновому лісі неподалік від Вінниці. Гітлер також був там навесні 1943 але 15 вересня того ж року залишив Вервольф назавжди. Того дня він наказав військам відступити до лінії оборони Дніпра, але за тиждень радянські війська форсували Дніпро на північ від Києва, зробивши перший пролом у східному валу Гітлера. Німці підірвуть усю підземну структуру Верхвольфу перед відступом з цієї території навесні 1944 року. Мрія про завоювання та життєвий простір скінчилася, але залишилася лиха, які вони випустили на волю. Україна стала кладовищем для мільйонів українців, росіян, євреїв і поляків, якщо порахувати тільки найбільш потерпілі етнічні групи. Голокост знищив більшу частину українського єврейства. Німецькі та Меноніцькі поселення Волині і Південної України – Якщо радянські органи безпеки не депортували їх улітку 1941-го, тепер утікали разом із частинами вермахту. Польське населення Волині зазнало нападів українських націоналістів. Коли Червона армія почала наступ на Україну після перемоги Курської битви у липні 1943 року, радянські лідери зустріли зовсім іншу країну, ніж ту, яку вони залишили під час поспішного відступу влітку та восени 1941-го. Міста спорожніли, а промислові підприємства були повністю зруйновані. Ті, хто вижив, зустрічали підрозділи Червоної армії як визволителів, але в радянських можновладців були сумніви щодо їхньої щирості. Люди, які вітали їх, змогли вижити під ворожим пануванням і досить довго перебували за межами радянського контролю, щоб сумніватися щодо сталінської системи. Православні віряни звикли до єдиної свободи, яку їм приніс Гітлер – свободи віросповідання. Ті, хто не надавав значення своєму етнічному походженню, стали зважати на нього, проживши під нацистською окупацією, коли життя та смерть часто залежали від етнічної належності. Усе це створювало загрозу для комуністичного режиму, який переміг. У травні 1944-го близько 200 тисяч кримських татар було звинувачено в співпраці з ворогом та примусово виселено до Центральної Азії. Мільйони українців просто фізично було неможливо вивезти. Аж до 1980-х років радянські громадяни заповнювали анкети з питаннями про те, чи жили вони або їхні родичі на територіях, окупованих Німеччиною? Ці питання йшли відразу ж після питань про судимість людини. Розділ 23. Переможці. 6 листопада 1943 року радянські війська визволили Київ від німців – що відступали? 45-річний генерал-лейтенант Микита Хрущов, політичний комісар Першого українського фронту групи армій, які вступили в місто, був на підйомі. Як партійний керівник України до воєнного часу, він добре знав місто та його околиці і тепер в'їжджав до Києва дорогою, якою раніше їздив до заміської резиденції. Хрущов побачив, Будівлі в центрі Києва неушкодженими. Німці, на відміну від підрозділів НКВС, що відступали у 1941-му, не намагалися підірвати їх. Але місто було повністю покинутим, оскільки напередодні він наказав обстріляти його, щоб прискорити відступ німців. Коли Хрущов у супроводі українських партійних лідерів підійшов до будівлі оперного театру, що дивом вціліла після того, як восени 1941 року радянські агенти спробували її підірвати, він побачив, що до них із криками біжить якийсь чоловік. «Я єдиний єврей, який тут залишився. Я єдиний єврей у Києві, який ще живий», – вигукнув чоловік. Хрощов спробував заспокоїти його і запитав, як той зміг врятуватися. «У мене дружина-українка», – відповів той. «Вона ховала мене на горище, годувала і дбала про мене». Люди почали виходити зі сховищ, і кілька хвилин по тому інший мешканець Києва, старий, з величезною бородою, обіймав і цілував Хрощова, який пізніше згадував, що був дуже зворушений. Солдати режиму, якому багато хто влітку на 1941 року бажав лише поразки, тепер повернулися рятівниками. Це було не так через те, що радянські солдати зробили після повернення, як через вчинки німців під час окупації. Саме ця обставина спричинила те, що бійців Червоної армії вітали не лише як переможців, а й як визволителів. Ті, хто думав інакше – Зокрема, велика частина української інтелектуальної еліти пішли з німцями Червона армія витратила наступний рік на звільнення решти українських територій від німецької окупації Але повний контроль над цими землями радянська влада отримає лише після остаточної перемоги союзницьких військ над Німеччиною у травні 1945 року у червні цього ж року радянський уряд накреслить новий західний кордон України, приєднавши до СРСР не лише землі, що відійшли за пактом Молотова-Ріббентропа, а й Закарпаття, яке належало міжвоєнній Чехословаччині. Це було правосуддя-переможця в його типово безкомпромісній радянській версії. Микита Хрущов мріяв про повернення до Києва ще відтоді, як радянські війська втратили місто у вересні 1941-го. На весні 1942-го, незабаром після того, як Червона армія зупинила німців на підході до Москви, він підтримав ідею радянського контрнаступу в Україні для того, щоб захопити її стару столицю Харків і просунутися в напрямку Дніпропетровська. Наступ, що почався 12 червня 1942 року, дав змогу радянським танковим з'єднанням прорвати лінію фронту і вийти за межі Харкова в степи Лівобережної України. Але коли війська рушили далі на південний захід, майже не наражаючись на опір з боку німців, стало зрозуміло, що вони потрапили в пастку. Німці замкнули ряди, створивши оточення майже таке саме, як те, що його Червона армія пережила восени 1941 року. Хрущов просив Сталіна зупинити наступ, але той відмовився. У будь-якому разі було запізно, щоб виправити ситуацію. У катастрофічній операції, що тривала 18 днів, Радянський Союз втратив 280 тисяч солдатів убитими, зниклими безвісти і полоненими. Коли Сталін запитав Хрущова, чи не є брехнею цифра 200 тисяч полонених, про яких повідомили німці, той відповів, що ці дані близькі до істини. Сталін звинуватив його в поразці – і лише присутність інших членів Політбюро в той момент, коли Сталін не дослухався до його поради і не зупинив уже приречену операцію, врятували Хрущова від можливої кари. Битва за Україну виявилася тривалою та кривавою. Ситуація змінилася тільки після Сталінграда у лютому 1943-го, коли Червона армія розгромила мільйонну армію Німеччини та її союзників. Відразу ж після Сталінграда радянські війська продовжили наступ і відібрали в німців Курськ, Білгород та Харків. Але фельдмаршал Еріх фон Манштейн розпочав контрнаступ, повернувши Харків та Білгород і розбивши 52 радянські дивізії. Лише 23 серпня 1943 року після перемоги у Курській битві Червона армія змогла звільнити Харків. 8 вересня радянські солдати здійняли червоний прапор над містом Сталіно, колишня Юзівка та майбутній Донецьк. У наступні кілька місяців радянські війська звільнили решту лівобережної України. Вони зробили численні проломи у Східному валу. Оборонні лінії, що була споруджена Гітлером і мала зупинити радянський наступ на правому березі Дніпра. Червоній армії вдалося виставити більш ніж 2,5 мільйона солдатів проти близько 1 мільйона 250 тисяч німців. Боротьба була запеклою. За найскладнішими оцінками, Радянський Союз втратив понад мільйон убитими та пораненими, а німці – понад півмільйона. Втрати серед цивільного населення не підрахував ніхто. Вони були величезними. Як партійний керівник окупованої німцями України, Хрущов серйозно займався формуванням партизанських загонів у тилу німців. Нацистська окупаційна політика провокувала обурення, насильство і, зрештою, непокору, що кидали людей до лав опору. Хоча численні підпільні осередки існували у містах, природним середовищем для великих груп партизанів, які вели тривалу і виснажливу боротьбу проти окупантів, стала сільська місцевість. Ключовим чинником у Русі опору була екологія. Оскільки степи були поганим прикриттям, для бійців опору вони воювали в лісах Північної Київщини та Чернігівщини, лісах та болотах Північної Волині та Передгір'ях Карпат. Окрім місця проживання, партизанів об'єднував український патріотизм та ненависть до окупантів. Однак колишній радянсько-польський кордон та ідеологія розділяли їх. На захід від цього кордону партизанів очолювали націоналісти, у той час як на схід від нього переважали комуністи. Зазвичай організацією комуністичного партизанського руху займалися радянські чекісти, які отримували накази та постачання від установи, що називалося українським штабом партизанського руху, очолювалася генералом НКВС та була частиною центрального штабу партизанського руху, розташованого у Москві. Один із найбільш відомих партизанських ватажків України – Сидір Ковпак – до війни очолював міську раду. Крім досвіду партизанського командира під час німецької окупації України 1918-го, він мав за плечима і школу НКВС, що готувала кадри для партизанської війни. Радянські партизани почали діяльність на початку 1942-го з нападів на німецькі частини в тилу та центри окупованої адміністрації. З часом коли Червона армія почала наступ на Захід після Сталінградської битви, діяльність радянських партизанів зросла і в кількості, і в масштабі. Якщо 1942 року чисельність партизанів сягала 5 тисяч бійців, то до 1044 року ця цифра збільшилася в десятеро. Німці намагалися впоратися зі зростанням партизанського руху, що не лише кидав виклик їхньому пануванню над Україною, а й порушував військові, комунікації та постачання боєприпасів, розв'язавши терор проти місцевого населення. Доходило до спалення сіл, що їх німці вважали під контролем партизанів або підозрювали у підтримці партизанського руху. Оскільки людських ресурсів самим німцям не вистачало, їхня влада спиралася на поліцейські батальйони, набрані з місцевого населення. Їхні члени рідко йшли до поліції з ідеологічних міркувань. Часто до поліційних батальйонів входили колишні члени компатії та Комсомолу, які прагнули уникнути переслідувань або навіть знищення окупаційною владою. Оскільки по обидва боки барикад були місцеві мешканці, то партизанська війна часто перетворювалася на жорстоку вендету, у якій рідні партизанів та поліцаїв платили найвищу ціну за вибір, зроблений їхніми родичами. Коли 1942 року перебіг війни повернувся не на користь німців, дедалі більше поліцаїв міняли сторону і переходили на бік партизанів. Часом було складно відрізнити колаборанта від бійця руху опору. Війна була тривалою і дехто мав час змінити одну роль на іншу. І не один раз. Після визволення Києва Хрущов відразу ж зайнявся справою реінтеграції колишніх радянських територій до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки та інкорпорації земель, неконтрольованих радами, до війни – до складу збільшеної республіки. Це виявилося тривалим і складним завданням, що займе велику частину його часу та енергії. На початок 1044 року фронт просунувся на захід від Дніпра. До березня радянські війська відвоювали правобережну Україну і перетнули до довоєнний кордон, увійшовши до Румунії. У жовтні 1944 року Червона армія перетнула Карпати та здобула контроль над Закарпаттям, що офіційна пропаганда проголосила заключним актом возз'єднання українських земель. Не було і мови про те, щоб повернути цю територію Угорщині або Чехословаччині. Більш ніж півмільйона червоноармійців загинули в боях за Західну Україну. Далі цитата. «Щойно ми виштовхали німців на Захід, ми зустрілися зі старими ворогами – українськими націоналістами», згадував Хрущов, описуючи зусилля з реінкорпорації західноукраїнських земель до складу радянської України у 1944-45 роках. Радянська влада часто називала цих націоналістів спільним терміном – «бандерівці» з огляду на загальний контроль фракції ОУН під проводом Степана Бандери над націоналістичними повстанцями. Зрештою, цей термін стали використовувати для позначення всіх, хто воював у складі Української повстанської армії – УПА, контрольованої послідовниками Бандери. Назва була обманливою з багатьох причин. По-перше, не всі бійці УПА поділяли націоналістичну ідеологію або належали до ОУН – по-друге, сам Бандера вже не повернувся в Україну після арешту німцями влітку 1941-го і не був причетний до оперативного управління військами, названих його ім'ям. Він став символічним лідером і завжди відсутнім батьком нації, який провів більшу частину війни у німецькому ув'язненні, а потім жив у еміграції в Західній Німеччині. Українська повстанська армія, яка налічувала близько 100 тисяч бійців під час свого піднесення влітку 1944-го, билася за радянською лінією фронту, порушуючи комунікації Червоної армії та атакуючи частини, що перебували далі від фронту. Серед низки командирів, які очолювали повстанців, найбільш відомим був Роман Шухевич, колишній командир батальйону Нахтігаль. Як і Шухевич, багато командирів УПА пройшли німецький вишкіл, який отримали як члени допоміжних поліцейських підрозділів. Вони полишили ці підрозділи зі зброєю в руках на початку 1943-го. Хоча вони і вважали німців головним ворогом, 1943-го УПА переважно воювала проти польських повстанців. Тривала історія українсько-польської ворожнечі на Волині та в Галичині, посилена взаємними підозрами у злих намірах, навесні та влітку на 1943-го призвели до масових етнічних чисток, що включала спалювання сіл та масові вбивства мешканців. Прибуття на Волині радянських партизанів на чолі з Ковпаком невдовзі після радянської перемоги під Сталінградом зумовило українсько-польський конфлікт. Ковпаківці одержали підтримку з боку частини польських поселенців на Волині, які розглядали червоних партизан як потенційного союзника в боротьбі проти загонів УПА. Українські та польські історики досі сперечаються, чи санкціонувало керівництво УПА напади своїх підрозділів на польські села, а якщо так, то на якому рівні. Однак немає сумнівів, що більшість жертв етнічних чисток становили саме поляки. Кількість українців, які загинули внаслідок акцій поляків у Галичині та на Волині, за оцінками істориків, коливається від 15 до 30 тисяч осіб, у той час як втрати поляків оцінюють у 60-90 тисяч, тобто у 3 і 4 рази більше. Події на Волині залишаються болючою темою українсько-польських відносин – Багато хто із польських політиків та істориків говорить про Волинську різню, як акт етнічних чисток або навіть геноциду. Українська сторона наголошує на подібних діях польських повстанців на територіях, де українці становили меншину. Німці хоч і схвалювали українсько-польську війну у себе в тилу, іноді забезпечували сторони конфлікту зброєю. Їм були вигідні операції УПА проти наступу Червоної армії. Серед серйозних успіхів УПА було вбивство провідного радянського воєначальника, командувача Першого українського фронту генерала Миколи Ватутіна. 29 лютого 1944-го бійці УПА влаштували засідку і поранили Ватутіна, коли той повертався із зустрічі із підлеглим у Рівному Колишньої столиці Рейхскомісаріату Україна. Він помер у Києві у середині квітня. Хрущов, який був присутній на похороні Ватутіна, поховав друга в урядовому кварталі Києва. Після війни він установив загиблому пам'ятник із написом «Генералові Ватутіну від українського народу». Хрущов вважав, що цей напис «Розлютить українських націоналістів», але партійне керівництво Москві сприйняло цей напис як вияв того самого українського націоналізму. Хрущов звернувся безпосередньо до Сталіна, який дозволив йому втілити початковий задум. Цей напис українською мовою викарбували на пам'ятнику, що був споруджений 1948 року і досі стоїть у центрі Києва як одне із багатьох нагадувань про складність української історії – та пам'яті про Другу світову війну. Під час Другої світової війни українці виступали по різні сторони конфлікту. Абсолютна більшість воювала в радянській армії. До їх лав було мобілізовано понад 7 мільйонів українців різних національностей. Кожен п'ятий або шостий радянський солдат походив з України. Понад 3,5 мільйона було призвано на початку війни та приблизно стільки ж під час неї. Багато солдатів, які пережили німецький наступ та полон 1941 року, були відпущені німцями до своїх рідних, а потім схоплені та, так би мовити, призвані на військову службу радянськими військовими відразу ж після того, як Червона армія повернула ті регіони, де ці солдати жили. Вони стали відомі російською мовою як «чернопіджачники». Чорносвітники. Оскільки більшість із них було кинуто в бій відразу ж після призову, без належного обмундирування, підготовки, боєприпасів або навіть зброї. Оскільки ці люди перебували під німецькою окупацією, військове командування розглядало їх як зрадників і вважало, що вони не становлять цінності. Більшість чорносвитників загинула в боях на околицях своїх міст і сіл за кілька днів після довгоочікуваного такого собі визволення. У той час, як радянські командири не вагалися набирати українців у військо і кидати їх у бій, німці довго відмовлялися формувати регулярні частини з місцевого населення. Однак вони схвалювали їхні використання для допоміжної сили – «Гельсфеліге» – добровольчих помічників, або «Гіві». За деякими оцінками, до складу допоміжних підрозділів «Гіві» вступив мільйон колишніх радянських громадян, серед яких українці та вихідці з України становили приблизно чверть. Ситуація змінилася після Сталінграда, коли німці стали відчувати дефіцит людських ресурсів, Новостворені німецькі підрозділи потрапили під прямий нагляд Гімлера і стали частиною ВАФН-СС – військового крила СС – ескадрилії прикриття. Серед дивізій ВАФН-СС були підрозділи набрані майже з кожної європейської національності, зокрема французів, шведів, росіян та українців. Близько 20 тисяч українців служили протягом війни у 14-й гренадерській дивізії в ss відомій як дивізія Галичина. Німецький губернатор Дистрикту Галичина Отто фон Вехтер пропагував ідею створення цієї дивізії. Уродженець Відня Вехтер грав у стару австрійську гру, підтримуючи українців проти поляків, і під час його правління збільшилася кількість українських шкіл у дистрикті. Він заборонив політичні організації та полював на агентів ОУН, але терпимо ставився до українських благодійних, культурних і навіть академічних установ, що разю відрізняло галичину від інших частин України. Вектор вважав, що українці достатньо лояльні, щоб довіряти їм зброю. Однак у Берліні багато хто сумнівався у їхньому расовому статусі. Зрештою, керівництво вирішило назвати дивізію галицькою, а не українською, вважаючи галичан, колишніх австрійських підданих, більш, так би мовити, цивілізованою та надійною групою, ніж українців загалом. Берлін не лише поділив Україну за старим російсько-австрійським кордоном, а й також проводив політику щодо різних частин країни, наслідуючи австрійські зразки. Було вирішено, що дивізія складатиметься лише з галичан, а її назва і символи не матимуть жодного стосунку до України та українців. Набір добровольців до дивізії, оголошений у квітні 1943 року, відразу ж спричинив розкол у націоналістичному підпіллі. Фракція Бандери виступала категорично проти, а прихильники Мельника підтримали ініціативи. Думки провідних українських суспільних лідерів, зокрема єпископів католицької церкви, також розділилися – Ті, хто підтримував формування дивізії, мислили у термінах Австрійської Галичини, так само, як і німці, які вирішили її створити. Ще 1918 року існування Українського легіону в Австрійській армії дало змогу українцям підготувати кадри та здобути зброю, а потім скористатися ними у війні за незалежність. Багато хто в українських громаді вважав, що ця історія може повторитися? Мало хто був задоволений німецьким пануванням в Україні, ще менше поділяли нацистську ідеологію і ніхто не вірив у майбутнє Німеччини після Сталінграда та Курська. Крім тверезого розрахунку, українських окупаційних політиків та німецьку владу об'єднував тільки загальний антикомунізм. За підтримки українських провідників, набір до дивізії, представлений українській молоді як альтернатива переходу до лісу та приєднання до УПА або залишення під радянську окупацію, здавався меншим злом для батьків, які посилали синів у її лави. Невдовзі більшість із них матиме підстави пошкодувати про свій вибір». Дивізія, вишколена та очолена німецькими офіцерами, отримала бойове хрещення у липні 1944-го біля Галицького містечка Броди. Це було і хрещення, і поминки. Радянські війська оточили дивізію Галичина разом із сімома іншими німецькими дивізіями. Загальні втрати становили майже 38 тисяч осіб, 17 тисяч потрапили в полон. Дивізію Галичина, чисельність якої сягала близько 11 тисяч осіб, фактично було знищено. Лише близько півтора тисячі осіб вдалося втекти. Битва під Бродами стала кінцем дивізії як бойової одиниці. Того ж року, поповнивши новобранцями, її відправили спочатку до Словаччини, а потім до Югославії боротися із комуністичними партизанами. Там історія повторилася як фарс, якщо не трагедія. Давні спогади 1918 року про участь українських підрозділів в австрійській формі, що забезпечували незалежність України, поступилися місцем реаліям 1944 року, коли українці із нацистською свастикою на мундирах придушували хай і комуністичні, але визвольні рухи братів-слав'ян. 27 липня 1944 року Червона армія знову взяла Львів. Захоплення цього міста із Західної України поставило Микиту Хрущова та партійне керівництво Радянської України перед новими викликами. Головною проблемою Львова була можливість формування тут – польської міської адміністрації, яка оголосила б вірність польському уряду у вигнанні, що перебував у Лондоні. Хрущов кинувся до міста, залишеного німцями, які відступали. Далі цитата. «Ми боялися, що там можуть виникнути місцеві органи, які будуть ворожі ставитись до радянської влади», – згадував він. «Ми повинні були діяти швидко, щоб поставити своїх людей на чолі міста». І ми це зробили. 1944 року Львів був здебільшого польським містом, оточеним переважно українською сільською людністю. Він став яблуком розбрато між Сталіним з одного боку та польським урядом у вигнанні, який підтримували західні союзники з іншого. Призначення Хрущовим радянської адміністрації означало, що Сталін не збирається примирятися зі сподіваннями поляків на отримання міста. За два дні до захоплення Львова Сталін залякав членів Польського комітету національного визволення, комуністичного уряду, створеного Москвою для заміни польського уряду у вигнанні і змусив погодитися на майбутні кордони польської держави, що приблизно відповідали лінії за пактом Молотова-Ріббентропа 1939 року і залишали Львів по радянський бік кордону. Лист, що його Сталін отримав від Хрущова кількома днями раніше, допоміг йому в цьому. Український партійний керівник хотів приєднати до своєї республіки не лише Львів та інші землі на захід від лінії молотова Рібентропа, а й місто Холм – Хелм, розташоване у регіоні, населеному переважно українцями. Звідти походила дружина Хрущова Ніна Кухарчук. Сталін пригрозив польським підлеглим, посилаючись на Хрущова і дав їм зрозуміти, що коли вони не згодні відмовитись від Львова, то він наполягатиме і на передачі Холма. Поляки поступилися, взявши Холм і відмовившись від претензій на Галицьку столицю. Холм, захоплений Червоною армією 23 липня, став першим місцем перебування залежного від Москви польського уряду. У вересні 1944 року польський уряд, у якому переважали комуністи та адміністрація Радянської України на чолі з Хрущовим, підписала угоду про новий кордон та обмін населенням, спрямований на те, щоб зробити кордони не лише політичними, а й етнічними. Ідея угоди була досить проста. Поляки мусили переселитися в райони на захід від лінії молотова Рібентропа у той час як українці мали перебратися на схід від цієї ж лінії. Сталін був готовий рухати не тільки кордони, а й народи для того, щоб закріпити назавжди нові поділи, позбутися меншин і тим самим запобігти будь-якій можливості виникнення рухів за таке собі «воз'єднання» із Заходом нових радянських територій. У лютому 1945 року, коли президент США Франклін Делано Рузвельт та прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль приїхали до Ялти в Криму, щоб обговорити зі Сталіним майбутнє повоєнного світу, радянський лідер наполіг на новому кордоні між Радянським Союзом та Польщею за лінією молотова Рібентропа. Західні лідери погодилися, надавши легітимності переміщенню населення, що вже відбулося. Також Сталін ужив заходів, щоб Україна та Білорусь із новими західними кордонами стали членами Організації об'єднаних націй, додатково узаконивши радянські територіальні придбання. Улітку 1945 року, після розгрому Німеччини, Потсдамська конференція, де знову фігурували Сполучені Штати, Британія та Радянський Союз, задовольнила вимогу Сталіна передати Польщі колишні німецькі землі на Заході як компенсацію за території, втрачені на Сході. Москва вигнала понад 7,5 мільйонів етнічних німців з території нової польської держави, звільнивши місце для поляків, які переселилися зі сходу. Радянські урядовці почали вивозити поляків на захід ще до того, як Червона армія захопила східні німецькі території. Тому у вересні 1944 року польські мешканці Львова, яким запропонували переїхати до Бреслава, польською Вроцлав, були тимчасово так би мовити, припарковані в колишньому нацистському концтаборі «Майданик» неподалік від Любліна. Лише пізніше вони прибули до кінцевого пункту призначення на колишній німецькій території. З огляду на відкриту війну між українським і польським підпіллям та етнічні чистки, які його супроводжували, багато поляків та українців справді були більш ніж готові покинути свої будинки – та врятувати хоча б життя, якщо не майно. Але частина відмовилась переїздити. Утім, це немало великого значення. Сталін та його польські підлеглі готові були максимально скористатися досвідом НКВС, набутим під час масових депортацій воєнного часу для того, щоб досягти мети створити державу вільну від меншин. Радянська влада називала депортаційну кампанію Репатріацію. Патріас – батьківщина. В цьому випадку була умовною, оскільки депортовані не поверталися додому, а залишали свої землі. На захід від лінії Молотова-Ріббентропа лише з України було репатрійовано близько 780 тисяч поляків. Приблизно ту саму кількість було вивезено з Литви та Білорусі на територію нової польської держави. До депортованих потрапили і близько 100 тисяч євреїв, яким вдалося вижити під час Голокосту в Радянському Союзі. Більшість із цих переселенців опинилися на німецьких землях, переданих Польщі Сталіним за вимушеної згоди з західних лідерів. Якщо поляки та євреї їхали на захід, українці прямували на схід. Протягом двох років з 1944 по 1946 з території західніше від лінії Молотова-Ріббентропа до Української Радянської Соціалістичної Республіки було депортовано близько півмільйона українців. Приблизно в той самий час близько 180 тисяч українців із Західної України було заарештовано та депортовано до Сибіру і внутрішніх районів СРСР за справжню або вигадану співпрацю з націоналістичним підпіллям. Ще 76 тисяч українців депортували у жовтні 1947-го. Депортації були спрямовані головним чином на те, щоб приборкати опір бійців УПА, що тривав у Західній Україні ще довго після війни. Пізніше Микита Хрущов заявляв, що Сталін готувався депортувати на Схід усіх українців, але їх було надто багато. Польська комуністична влада не мала таких обмежень. 1947-го під час операції з кодовою назвою «Вісла» Вона депортувала зі своїх південно-східних кордонів майже всіх українців, що ще залишалися в Польщі – загалом 140 тисяч чоловіків, жінок та дітей, і замінила їх на етнічних поляків. Депортованих вигнали з будинків та переселили на колишні німецькі землі в західній та північній Польщі. Строкати польсько-українське прикордоння з етнічно та релігійно змішаним населенням ставало чітким радянсько-польським кордоном з поляками з одного боку та українцями з іншого. Сама ж Україна, яка більшу частину історії була багатоетнічною територією, перетворювалася на українсько-російський кондомініум внаслідок знищення євреїв і депортації поляків. Та німців Сталін перемішував населення не для того, щоб сподобатися націоналістам, а щоб побороти націоналізм і цементувати свій контроль над кордонами. Він запечатував нові кордони не лише за допомогою демаркаційних ліній та прикордонників, а й за допомогою нескінчених кампаній проти капіталістичного заходу, зачиняючи українську браму до Європи щільніше. Ніж будь-коли в історії. Реалії нацистської окупації України розбили мрію української інтелігенції про приєднання до Європи. Європа, яку німці принесли в Україну, прийшла у формі колоніальної імперії з умовленою поняттями раси, експлуатації та знищення недолюдей унтерменшів. СРСР використав. Це недавнє розчарування в Заході, щоб підтримувати пропаганду часів Холодної війни. Протягом багатьох років радянська влада пов'язуватиме український націоналізм з німецьким фашизмом, постійно називаючи українських повстанців німецько-українськими націоналістами. Радянський режим також намагався стерти багатовікові культурні кордони. У березні 1946 року НКВС, діючи через своїх агентів, скликав спеціальний собор Української греко-католицької церкви, учасники якого були змушені розпустити свою церкву та приєднатися до Російської православної церкви. Собор відбувався за відсутності єпископів, яких НКВС заарештував за рік до того. Рішення зруйнувати церкву – виникло відразу ж після Ялтинської конференції і було проведене в межах кордонів, визначених на зустрічі Великої Трійці. Оскільки Закарпаття ще не ввійшло офіційно до складу Радянської України, тамтешній греко-католицькій церкві дозволили проіснувати протягом трьох років, доки її не знищили з початком Холодної війни – 1949 року. Ради підозрювали свою католицьку церкву у виконанні наказів Ватикану та західних держав. Усі інституційні, релігійні та культурні зв'язки із Заходом мали бути розірвані, зруйнувавши тим самим інституцію, що довго слугувала мостом між Католицьким Заходом та Православним Сходом. У наступні кілька років понад 5 мільйонів українських католиків стали номінально православними. До 1945 року Радянський Союз, використовуючи військову силу, пересунув кордони вглиб Центрально-Східної Європи. Радянські керівники скористалися гаслами українського націоналізму, номінально розширивши Українську Республіку, а фактично Радянський Союз – унаслідок приєднання до неї польських, чехословацьких та румунських територій, традиційно населених українцями. Ці територіальні придбання поставили радянську владу в Україні перед новими викликами. Отримавши населені здебільшого українцями території колишньої Австро-Угорщини, на які у міжвоєнний період претендували Польща, Румунія та Чехословаччина, Сталін приніс у радянську Україну, добре розвинені традиції автономії, парламентської демократії, національної та громадської самоорганізації, яких не було на східноукраїнських землях. Також радянський режим постав перед новою ідеологічною загрозою – радикальним націоналізмом, представленим добре організованою політичною структурою з власною військовою партизанською силою – Українською повстанською армією. Щоб досягти повної інкорпорації цих територій, зокрема їхньої економічної, соціальної та культурної інтеграції до УРСР та СРСР, знадобляється десятиліття. Москві треба було для початку розправитися зі збройним спротивом. Процес, який забрав великі ресурси, завершившись лише, у 1950-ті роки. Щоб стати повністю радянськими, ці землі повинні були пройти колективізацію та індустріалізацію, а тамтешня молодь індоктринована за взірцями радянського марксизму. Але навіть з плином часу історичні зв'язки між новопридбаними радянськими територіями і Центральною та Західною Європою не зникнуть. Переміщення кордонів СРСР на схід перетворило ці раніше не радянські частини України на внутрішнє прикордоння, де режим десятиліттями проводив політику відмінно від того, що була врешті України. Нова влада використала українську карту не лише для того, щоб узаконити панування в регіоні, а й для того, щоб радянізувати його. Москва повернулася до українізаційної політики 1920-х років, пропонуючи регіону можливість приєднатися до радянського суспільства через українізацію політичного та культурного життя. Та режим зволікав з інтеграцією місцевих кадрів, яким не довіряв, і тому сюди присилали на керівні посади українців зі східної та центральної частини республіки. Це затримувало повну інтеграцію регіону. Водночас пропозиція української культури в обмін на політичну лояльність допомогла уповільнити русифікацію в інших частинах України. Ця політика державної толеранції щодо української мови та культури у поєднанні з історичною традицією високої національної мобілізації у межах Австро-Угорщини, а потім Польщі, а також спогади про націоналістичний повстанський рух перетворять Західну Україну, особливо Галичину, на новий український Пємонт.